Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd. Det blir ett broderligt 25 avsnitt när vi tar oss an den senaste filmen och möjligtvis Daniel Craig sista, men det vet vi inte. Men det är i alla fall hans senaste och det har blivit Tid för övervakning och plastpappor. <laughs> ja. Och det är ju därmed Spectre som står på agendan idag. Jag är Emil och med mig har jag tre stycken andra som är vilka då? Otto. Och det var Rickard och Emanuel Och hur har läget varit med er senast? Bra tycker jag, det har varit fint Det har varit, det har varit bra och fint <laughs> <laughs> Och väldigt repetitivt känner jag Nej men jag vet inte, det har varit som vanligt egentligen Jag har lite med er, det vet ju ni om, men inte lyssnarna Och ja, jag jobbar på Man har liksom kommit igång lite efter, efter nyår och, ja, 2017, det är trevligt ja, Vi har ju fått Felix Leiter-tidningen första numret Som jag tror jag har lovat någonstans att, kanske, att vi ska ta upp lite första tankar om Vi hade ju egentligen redan innan förra, nej, förra avsnitt släpptes Men vi hade ju inte fått den till inspelningen Skitsamma, nu kan vi snacka om det Första intryck på Felix Leiter-tidningen det, det lilla som vi har jag vet inte, Rickard, du har fått den också. Ja. Eh, har du Manel kollat mm, någonting? Nej, jag ska köpa den när den kommer i samlingsalbumsformat. Okay. Eh, ja, okej. Nej, vänta, det finns väl inte jättemycket att säga om det egentligen med tanke på att det är ett så pass kort nummer, men det finns ju några saker som jag tycker ändå är ganska lovande. Eh, framförallt att det faktiskt är i Japan, som jag tycker är sjukt spännande. Ja, det är väl en helt, liksom helt okej okay, eh, setup. Eh. Vi ja, får se lite hur, hur det utvecklas Ja det är, Man kan väl inte säga för mycket Men det finns någonting där i alla fall Sen, För mig i alla fall så har ett par varningslocker börjat ringt Men <laughs> <laughs> Nej men det, det kan faktiskt bli väldigt bra där. känner jag Men också helt kast Så vi får se Så tråkigt första intryck om det ja. Men kul med nya bondgrejer i alla fall Ja Det får man ju säga Mm. Eh, jo men det har varit, eh, ja det, har varit, det är bra nu, det har varit mycket sista veckorna men eh, nu har landat och är redo inför den här podden så att det är bara ånga på Ja, allt går väl upp och ner egentligen för, för alla, <laughs> ja. mm. man har ju så mycket med sig själv så man tänker inte på, på andra på ett sätt liksom. det, ja, det, känns, det, var, det känns som att det var länge sedan vi poddade också Ja men faktiskt Och det var ja, hela på reportaget också hela grejen och det Ja just det, där och... var ju med på tv Ja. Medial storm har blåst här egentligen. <laughs> ja. Man har ja. knappt kunnat gått ut Utan att vara övervakad Och omringad och säpovakter För det har liksom varit galet Jag känner mig som Sean Connery På Ines John Johnny Live Twice Jag blev fotograferad på toaletten <laughs> <laughs> Men ja, i övrigt bra. så har det varit lugnt Du har inte hoppat av podden än i alla fall alltså, Jag har ju blivit erbjuden Let's Dance så jag funderar <laughs> väl på att kanske ta det Men eh, vi, vi får se Hur det artar sig det borde du göra tycker jag Tid för podd Emanuel är <laughs> <snart>. <laughs> Ja exakt oh, ja, alltså. Nej men i övrigt har det varit bra Det har varit, ja det känns som det är länge sedan vi poddar sist Och jag är ruskligt taggad på den här podden alltså Oj ja. oj oj Fint det alltså mm. uh, Vi brukar ju ta lite första minna Och det kan vi göra nu med tycker jag Men det blir ju ett gemensamt första minna ja, Väldigt speciellt ja, exakt, speciellt. ja. Uh, För vi såg ju faktiskt den här filmen tillsammans Ja Ja det var, det var den, den dagen Kvalificerade nog som topp 10 bästa dagar I mitt liv att, Inte just för själva filmen Men själva dagen som vi såg filmen på var helt Alltså det var ju Det var, det var som inslaget i OS Fast under en hel dag Det var liksom mm. det där Emanuel ska. oj oj oj oj oj, oj! Den, den grejen hela dagen i princip ja. Det var som att man fick liksom en Jag vet inte man checkade Dextrosol konstant liksom en hela dagen och var på helspänn Eh, och sen så satt vi ju i biografen och jag vet att det var Emanuel och jag höll handen och klämde åt varandras händer hårt som fan under Gun Barrel-sekvensen och allt var, allt var bra igen kändes det så. Vi som. kollade på varandra med tåraröronen under vissa bitar <laughs> Ja, ja. Det, ja ojo, herregud, vilken gåshud det var alltså Och Emil och jag tittade på varandra med förundad bin, vad fan har de på med där på sidan? <laughs> ja, vi fick någon typ av själslig kontakt där i ja, är det, du mär, ni märker ju hur vi blir Bara på att prata om det Så då kan ni ju tänka er hur, hur det var när vi satt där. Det är alltså Det är väldigt speciellt att se Gå på premiär av en bondfilm Med personer som har Exakt samma intresse och är lika Liksom uppspelta och man trissar igång Varandra på något kopiöst Sätt mm. alltså. Ja, Sitta hela dagen och bara snacka bond och bara ja. liksom, Alltså allting Bara bara ja. en hel dag med bara Bond. Man andas ja. Bond liksom. Och så ja. just eh, att det liksom stadigt går mot det här liksom 12 slaget på natten. När det kommer liksom den första bondfilmen på, på liksom tre år som det var i det här fallet. Ja. Det är häftigt. Ja. Just 2015 för mig om man jämför med Strivefall-upptakten där var det ju där 2012 levde man andades Bond hela året. 2015 det liksom hade jag bestämt mig på skön. Jag ska inte Läsa spoilers Jag ska inte vara involverad i allt där Jag ska bara hålla undan. och liksom 2015 det hände mycket, det var ett rätt stort år För min del Så det var just liksom dagarna innan Och premiärkvällen det verkligen slog in Helt och hållet att Det är en ny Bondfilm Och jag måste erkänna, jag var inte supertaggad För den här filmen, trots att jag borde ha varit det Och trots att jag var den trailen trailern och låten och allt det där kom Så just där och då var jag inte taggad Men sen när vi satt hemma hos Otto, allihopa samlade Och vi kollade på Klippet uh, 50 Years of James Bond Innan vi såg gå iväg på Bion, då kändes det som att Jävlar vad jag älskar James Bond Då var det som <laughs> <laughs> Vi satt som helt tyst vi, det, var helt, ja, det var lite religiöst i rummet då <laughs> Ja, nästan Och sen liksom, vi gick vi till Regoletto Och vi såg filmen Och vi var med om hela upplevelsen Det är, liksom, ja, det var, det är svårt att beskriva Och sätta ord i efterhand För det var så otroligt mäktigt Ja. Och just den här känslan när man har sett klart filmen Och klockan är typ Halv tre, tre på natten Och man är man, Det finns inte ett uns av trötthet Man kan inte gå lägga sig Nej. Man måste bara gå och snacka av sig Vad, vad man har sett vad, som har, vad man har känt Det är så här, <laughs> oh. ja. jävlar. Och samtidigt den tomheten Över att mm. ja nu kommer jag få vänta ja, i alla fall tre år på att nästa film kommer Ja, ja. Det var Precis. allra mest påtagligt Ja. Men men Ska vi ta lite bakgrund Till det som blev Spectre Ja Det tycker jag Och jag har tänkt lägga upp det lite annorlunda Och jag tänkte börja Faktiskt med sony som skedde 2014 Men först så ska jag summera handlingen och det är ett kryptiskt meddelande från det förflutna skickar James Bond på tufft uppdrag till Mexico City och sluten Rom. Den möter Lucia Stiara, den vackra enkran till en ökänd brottsling. Bond infiltrerat hemligt möte och avslöjar förekomsten av den lundska organisationen känd som Spectre. Och den obehagliga personliga kopplingen Bond har med dem. Och... Eh Vintern eller snarare tidig december 2014 så utsatte Sony Pictures av en stor it-läcka eller en it-attack där filmer, personlig info, mejl och annat läckte ut på internet. Eh, vissa spekulerade om det var Nordkorea som gjorde det som en hämnd efter deras film, det intervju de släppte den hösten eller om det var någon annan eh, fristående hackerliga. Hur som helst, den här attack drabbade även många inställda inom Eon Productions. Och det var en stor och tragisk skandal som egentligen skakade hela Sony Pictures i grunden. Och som ledde till att många inom Sony fick avgå. Och att Spectre då fick dålig press eller dåligt utrymme i media väldigt tidigt. Och i de här mejlen som läckte ska man bland annat läsa att Ray Fiennes inte skulle medverka. Om han skulle vara en skurk som det i början var tänkt. Sam Mendes ville lämna Produktionen sommaren 2014 Och Barbara Broccoli och Michael Wilson utsattes för ovanligt hårt tryck Från finansiärerna att hålla budgeten nere Och eh, MGM och såna Hade väldigt klara idéer Över hur de ville ha filmen i förhållande till Stryffle och andra likvärdiga filmer Och eh, Jag tänker även ta hela Manusbiten och allt där eftersom det finns Otroligt mycket offentligt på ett sätt som Vi sällan tidigare Har haft Och eh, det första är egentligen att John Logan lämnade in sitt allra första manus 7 maj 2014 vilket är rätt sent i processen. Den hade titeln The Death Collector och manuset öppnade med en cagefight in match i Amsterdam mellan Bond och en mördare som hette Valenti. Bond är stödd av MI6-gänget från förra filmen och Bond har en filmkamera som öga. Denna fight leder in i en båtjakt som slutar med att Mannepenne blir svårt skadad och ligger på sjukhuset i resten av filmen. Och de kommer fram till att det finns en förrädare inom MI6 Så Bond får en ledtråd från gamla M och lämnar därefter MI6 Så Bond hittar en bok där han sammanlappar ordet Blufeld I månedsätt skulle Bond samarbeta med CIA-agent vid namn Charlotte King och Felix Leiter Leiter skulle ha en större roll än tidigare och han skulle vara med i större delar av filmen Leiter skulle även i början vara med och vara ute efter döda Bond och skulle tydligen slåss mot Bond i början och den här kvinnan Charlotte Keane skulle mer eller mindre ha samma roll som Hint senare i, i filmen som blev och skulle ha. Den här Charlotte Keane skulle dansa med Bond och sen fått ärr i ansiktet av Bonds skida efter en skidjakt i Österrike. Mr. Whites dotter skulle ha med och Tanner skulle vara den förrädaren inom MI6 som skulle bistått bland annat Silva från Strifall. Detta skulle uppdagas efter en lång process som löpte genom hela filmen där alla egentligen är misstänkta. Det skulle sen visa sig att den här förrädaren att han skulle bryta ihop och börja grina och skjuta sig själv i huvudet. Det skulle ju sen visa sig dock att Mallory var den riktiga förrädaren och han skulle då vara ond i slutet. Blowfel skulle ju vara täcknamn och skulle husera en sydafrikansk mina under marken. Hans namn skulle ju vara Joseph El Kimbu och hota med att spränga ett NATO-möte i London. Kimbu skulle genom sin telefon kunna ringa upp terroristceller och styra deras aktioner bara genom sin röst. Och Kimbo skulle på något sätt vara ja, involverad med Hannes Oberhauser under något barndom. Det Det är På något sätt så försökte de få in att den här Kimbo hade mördat Ponts föräldrar och allt det där. Um, så ja, och det här manuset, det blev väldigt kritiserat. Dels för att det var väldigt rörigt när man läser igenom. Det var en väldigt kort sammanfattning, men när man läser det så är det helt oförståeligt- att Logan fick lämna in ett sånt här manus så pass sent i förproduktionen. Och eh, MGM och Sony och Eon hade egentligen väldigt många synpunkter på det här. Och eh, han började om med manuset egentligen under sommaren 2014. Började dem helt från start. Och i det utkastet så började filmen finna sin form lite mer. I utkastet figurerade den vis Heinrich Stockman och hans flickvän Irma Bunt. Storkman skulle jobba inom MI6 och påstås ha en gammal relation till Bond och ligga i bakgrunden och störa honom under filmen. Q skulle bli torterad och slutet skulle vara på Westminster Bridge där Storkman skulle skjuta oskyldiga människor och skratta. Eh, Bond skulle att att hans namn Egentligen Ernst Serban Och sen skulle honom i huvudet Alltså vad är det för jävla Vad är det för någonting Det låter ju som att du hittar på det jävligaste du kan oh. liksom. det är så otroligt. Ernst Serban alltså, Vad är det för jävla Inte ens Bluffel utan det är Serban Ja låter ju som någonting som de har typ Behövt copyrighta bort i något dåligt bondspel eller någonting Oh, vi får inte eh... använda Ernst Avril utan vi använder Ernst Serban istället. <laughs> alltså, det är det absolut sämsta jag har hört. Oh, herregud. Eh, det skulle oh. visas att denna Ernst Serban skulle ha haft hjärtproblem när man var liten och kanske <laughs> alltså, under en flashback-sekvens really. lider och gråtar på sitt rum när barn spelar kort med sin, med sin pappa. Anis Obrowser och det skulle sen i ett visa sig då att denna särban inte är Anders Obrowsers riktiga son utan även att han är adopterad. Jesus, är vad är det, det här för ska... Det här är det absolut bästa bakgrunden jag har varit med om. Fiffa fan sjukt alltså. Även här skulle Felix Leiter vara med. Han skulle få en kärleksrelation med Miss Penny, De skulle träffas på sjukhuset och... Lightest så kallar a för en Foxy lady Nej <laughs> men alltså vad... Det tar ju inte slut du kan inte... Det, är bara, det är bara staplas Som skit på höger liksom. Vad är det Åh oh. oh, det är så dåligt Med det sagt så var väldigt få Nöjda med det här utkastet Och alla kostnader oh, skulle no. innebära så Logan han mer eller mindre fick sparken omedelbart Och det sa de att det var överkreativa skillnader Och ja, <laughs> alltså, det var väl lika bra det alltså, herregud ja, Alltså jag undrar hur, jag måste bara säga det Jag undrar hur, om det såg ut så här inför spekter Jag undrar hur de första manusutkasten såg ut för Die Day liksom. <laughs> Det måste ju ha varit helt brutalt <laughs> <ju. laughs> Ernst Serban blev det ju i jämförelse <laughs> Åh, oh, fy fan, det här var det roligaste jag varit med om på länge Och eh, Mr. Whites dotter, hon skulle ta sig från London till Paris På loppet av två minuter Och Bond skulle vara på två ställen samtidigt i klimats. att Han skulle dels vara i gamla mi byggnaden Och sen skulle han även vara på bron Och det var nog väldigt oklart hur man hade tänkt lösa det problemet jag tror inte någon hade brutit sig I alla fall, vad som kan kallas ett panikdrag Så plockades de gamla rävarna Purvis och Wade in Under sommaren för att omarbeta manuset Utöver platser runt om i världen som hade valts Mexico, Österrike och Italien Deras uppdrag var att göra manuset Mer strömlinjeformat, investera mer humor Och action och låta Bond driva Handlingen på egen hand De fick även uppdrag att återkoppla till Bonds förflutna De introducerade Hinks, Denby, O-browser Och Smartblood de fick uppdra att återknyta Rades tidigare filmer och byggde upp den tredje akten inom de kostnadsrestriktionerna som de hade blivit uppsatta inom. Purvis och Wade valde att avsluta manuset med att Bond inte dödade Oberhauser. Men att han istället valde sitt yrke framför Swan. Han skulle alltså gå till Mallory i av filmen. Oberhauser skulle inte vara blåskälld i det här manuset och de levererade sitt manus med namn Spectre. Senare under hösten så arbetar de huvudsakligen med att stryka ut och omarbeta i tredje akten och Oberhausers koppling med Bond och identitet som Bluffell efter påtryckningar från Mendes och producenterna. Den brittiska författaren Jess Butterworth som även jobbade på Skyfall finslipade dialogen och så kallade plotpoints de två första akterna. Monuset lämnade slutligen in första december, blott sju dagar innan inspelningsstart och under inspelningen så skulle de... Lämna in 16 olika eh, versioner av manuset Den sista lämnades in i slutet på april Då de totalt gjorde om eh, dialogen och sånt där i, i Marokko Och eh, ja, kommentarer på Nej, ja, jag, jag visste inte om de, de här sjuka manusutkasten Men det var väldigt underhållande att höra i alla fall Annars så har jag faktiskt inte så mycket att säga på, på läckorna egentligen jag minns väl att det bara var en Alltså en stor grej mm. Det var väl det Jag har inte så mycket mer om tilläggande Man kan ju vara säker på att John Logan kommer inte komma tillbaka <laughs> Nej Herregud alltså Kanske om de gör den där Jinx-spinoffen Då får han vara med det var många som satt och grät i hörn I de där utkasten Alla satt och grät Serban grät och Tanner grät och... Logan hade en liten lowpoint känns det som i sitt liv där <laughs> Deppigt föran man kan ju tycka vad man vill Vad Pervis Wade har gjort Men alltså De har faktiskt kommit in och räddat upp Vissa situationer också så att, ja. Ja. Ja, ja herregud de, de var ju med och, de, ja, de gjorde ju i princip den här filmen Som den blev nu i slutändan mm. Vad man nu får tycka om det Men det var ju definitivt bättre än Ernst Serban Oh, ja. Ja. Nu hoppar vi tillbaka ett tag Och vi går till vår vinter 2013 Då har det kunnat konstateras att Skyfall hade lyckats Med sitt mål De hade, Den filmen att dominerat biopubliken under hela vintern Och blivit den största Bondfilmen någonsin Vunnit flera prestigefyllda pris En någon annan Bondfilm har tidigare gjort Bond åter till den kulturella mittpunkten Eon, MGM och Sony Var alla väldigt nöjda och optimistiska Och Sony, speciellt som inför Skyfall Hade förnyat distributionsrättigheterna Var väldigt nöjda de var väldigt angelägna och rullade igång Bond 24 så snart som möjligt. Men alla var inte riktigt lika entusiastiska. Författar du om Purvis och Wade annonserade i samband med Skyfalls världspremiär att den skulle bli deras sista Bond-film? Hehe. <haha> det är efter fem filmer och 13 år, det troligen tjänst. Istället fick John Logan uppdraget att på egen hand formulera ut framtiden för James Bond. Hehe. <haha> <haha> Och redan under hösten 2011 hade John Logan lämnat in idéer inför vad som skulle bli Bond 24. Och eh, Sam Mendes ansågs vara instrumental i Stryffels succé. Och han var väldigt villig att ha honom tillbaka. Mendes däremot insisterade under pressturnén för Stryffel att han både var utbränd och utsolkad rent kreativt. Och han ville försvinna iväg och göra någonting annat. Så under 2013 så satt han upp. Två stycken pjäser i London Och i mars 2013 annonserade han i brittisk media Att han inte skulle regissera Bond 24 Brittisk press meddelade att Eon hade sätts tillsammans med regissörerna Christopher Nolan och Nicholas Wendingreft Den senare nämnda berättade även senare Att han hade blivit erbjuden att läsa att manus Vilket han även gjorde men tackade nej till Men Eon McCready-spetsen insisterade på att ha Mendes i förarsätet För övrigt Wending Reft och Leia har läst något av John Logans ihopkort. Ja, jag man läst Serban-manuset så tror jag ingen är taggad ens. Kanske Ove Boll möjligtvis om ni vill. <laughs> Eon hade hur som helst planer på att inte släppa Bond 24 före 2015. Och med det på bordet så kunde Mendes få tid att göra klart sin andra jobb och sedan sluta upp i produktionen under sen sommaren 2013. Och i juli annonserades det slutligen att filmen skulle ha världspremiär i oktober 2015 med Sam Hennes som regissör. Alla inblandade var så väldigt angeläna att kunna uppdatera organisationen Spectre till 2010-talet. En idé som var med från Lordans allra första manusutkast. Problemet var ju dock att Danjak, Eons modersbolag, inte hade rättigheterna för att använda organisationen. Så David Pope, vd för Danjak, jobbade under 2013 med att återfå rättigheterna. Vilket de fick den 13 oktober samma år. Under hösten 2013 och vintern 2014 började den långa processen med förarbetet. Mendes, producenterna, Greg Wilson, Dennis Gassner, Gary Powell och Callum McDougall gav ut sig i världen för att hitta platser baserat på Mendes idéer. Aeon skrev på ett kontrakt med Aston Martin för att ta fram en ny konceptbil exklusivt Bond 24 de kom överens om en option på tio stycken helt nydesignade bilar med projektnamnet DB10. Craig hade även en väldigt aktiv roll under förproduktionen. Han hjälpte med manuset, hittade strådesar och så vidare. Han är sedermera den första skådespelaren som har blivit krediterad som producent i förtexterna i Bondfilmerna. Under 2014 tillsattes viktiga roller som dottern till Bonds gamla fiende från Casino Real och Quantum of Solace, Madeline Swan. Denna dotter skragerade som en värd för Bond och den rollen gick till den hyllade franska skådespelarsan Lea Seydoux. Rollen som styrken Franz Oberhauser aka Blofeld gick till den kritikerosade Christoph Waltz. Övriga styrkrollen gick till Andrew Scott som Max Denby, Dave Batista fick rollen som handlaren Hintz och den länge eftertraktade i Bonds Monica Bellucci för rollen som Lucia Stiara. Jure Dench återvände även in en cameo som Bonds forna chef. I övrigt återkom de flesta från Skyfall. De mest framstående byten av personal var att Lee Smith kom in som klippare. Och den holländskt svenska filmfotografen Oitevan Oitema tog över kameran efter Roger Deakins från Skyfall. Inspelningen drog igång den 8 december med scenen mellan Bond och Manipen i Bonds lägenhet. Och andra scener runt om i London. I januari 2015 begrav sig teamet Österrike för att spela in de snöiga scenerna. I. Och där var det Red Wilson som höll i tydlarna. Och eh, i februari återvände teamet till London för spelen in till i Österrike, Rom och tordscenen i Mexiko. Och eh, spekterscenen spelar de in. Crades skadades allvarligt här i inspelning av slatsmålet med Hinks. Så pass allvarligt faktiskt att han var tvungen att omedelbart operera knät och på så vis lämna inspelningen. De var tvungna att schemalägga inspelningen runt Trades frånvaro under... Februari och mars spelade de in i Rom och senare begav de sig ut till Mexiko för att inspela, spela in den spektakulära och logistiskt svåra öppningsscenen. Säkerhetstillstånd, folkmassor och svåra helikopterstunds gjorde att inspelningen var något utöver det vanliga. Inspelningen varade i flera veckor i Mexiko innan Craig åkte tillbaka till USA för att operera sig. Och sent i april lämnade Purvis Away Wade i nya scenen mellan Bond och Blofeld. Här lades tortyrscenen till och ersatte den middascenen som tidigare var lagd här. Och där är en tordy scenen misstänker jag någonting riktigt kommer att ta upp mer om så lite senare. Under maj spelades de slutgiltiga scenerna in i London och i juni spelades scenerna i Marokko in. Bland det sista som spelades in var explosionen av Bluefield's Bas en explosion som stod i mästerskome in i Guinness rekordbok som världens största explosion på film. <laughs> Mendes och Lee Smith och alla de andra jobbade hektiskt fram till slutskede för att kunna lämna in filmen. Den hade slutgilt en världspremiär 23 oktober på Royal Albert Hall i London. Den hade den största öppningen av någon bondfilm någonsin i Storbritannien och Europa. Och filmen hyllades rent allmänt på den här sidan av Atlanten. I USA mottogs filmen minst sagt svalt och inte alls likväl som sin föregångare. Men lyckades ändå i slutändan bli den näst största bondfilmen sett intäkter både internationellt och i USA. Och filmen spelade slutgiltig in 880 miljoner dollar. Spectre ses väl vissa ändå som ett definitivt avslut. Faktum är att vi i det här skedet när vi spelar in den här podden inte vet någonting om framtiden. Vi vet inte om Craig eller Mendes kommer tillbaka eller vem som kommer ge ut filmerna tillsammans med Eon och MGM. Och vi vet inte om Eon kommer fortsätta i samma riktning eller göra någonting helt nytt Det enda vi vet är att trots att Bond till synes lämna sitt liv och arbetar bakom oss i filmen Så finns han fortfarande där ute Och i en värld där hoten ständigt förändras och där liknelser dras mellan Bondskurkar och världsledare Så känns det ändå rätt förtroende givande. Det ryktas ju att Eon jobbar på den där så där härligt jäckande Bond 25 just nu Och eh, vi vet egentligen ingenting men jag lämnar nu i alla fall över bakgrundsnacket till framtidens version för, av Tid för podd. Tack för mig. Mm. Jag har ett väldigt starkt minne av just det där med betygen. att de fick väldigt, ja. Jag tror det fick två år i USA. Ganska över, övergripande två år, tre år, av fem alltså. Um, jag minns att vi, du och jag Emanuel och säkert Richard och Emil också. Men jag, jag vet att du har pratat pratade om det. att det, var, det kommer bli bättre sen när det kommer över till Europa också. Mm. För det var ju de kritikerna som, som jag läste först i alla fall De mm. recensionerna Och då var det minst sagt svalt som du, som du sa Så det har jag ett väldigt starkt minne om Ja Jag att och spekulerade mycket. i varför och var, hur det kunde komma sig Det var ju väldigt mycket femstjärniga recensioner i brittisk press för Ja förstås. exakt mm. De sa att det var bästa, största och filmer någonsin Allt. Sen kom det till USA och då togs väldigt alla ner på jorden <laughs> Ja den där, den, där, den där manusutkasten, det var bland det sjukaste jag har hört. Du sitter och håller på det till avsnitt nummer, vad är vi, 24-25 någonting? Ja, det är helt brutalt. Är alltså, Serban, ett namn man verkligen inte göra bort. Alltså. Aj, aj, aj, det där är roligt. Alltså. Jag kommer leva länge på det där, tack. Ja, men det är ju det här klassiken att annan film är kaos mm. av någon anledning. Det vi samtidigt måste komma ihåg det är att Specter hade ju en produktion som var väldigt öppen Tyvärr Och jag är helt säker på att det var varit konstiga idéer för andra filmer i serien ja, Det här säkert. var ju rätt tidigt stadie ändå Rent manusmässigt i alla fall Så de fixar ju till det mesta Men ja Det är ju inte menat att vi ska se Den här informationen alls <laughs> Nej. Det är, Jag förstår varför Ja jo mm, ja. Ska vi knyta ihop säcken där Mm och så vill jag höra lite eventuella förlagor till Spectre. Och det vet jag att Rickard kan väldigt mycket om. Ian Fleming gick ju som bekant bort 12 augusti 1964. Innan han hade hunnit färdigställa Mannen med den gyllene pistolen. Och innan den publicerades gavs manuskriptet till Kingsley Amis. En välkänd brittisk författare och litteraturkännare. Lite i samma kretsar som Ian Fleming. Och han hade bland annat skrivit den första facklitteraturboken om litterära Bond. The James Bond dossier från 1965. Och han fick då ge förslag på tillägg och ändringar av gyllen pistolen, Men då, jag tror att han nämnde det i det... I det poddavsnittet att det motsats till vad som man har längre trott och vad som har hävdats så användes inte hans redigeringar när boken faktiskt sedan gavs ut. Och sen då efter att eh, Glidrose gett ut novellsamlingen Octopussy 1966 så tog man beslutet att man ville ganska omedelbart, omedelbart fortsätta ge ut bondböcker för att just hålla den litterära ådran vid liv och inte bara Släppare helt till, till filmerna. Och en av de första man faktiskt frågade var en brittisk författare som heter James Leeser. Men han tackade nej. Och då gick då frågan naturligt därefter till Kingsley Amis. Han var egentligen kanske det mest naturliga valet. Eftersom han var en populär och högprofilerad författare som dessutom då hade... Bevisligen väldigt stort kunnande om James Bond. Men Flemings enka Ann var ju inte alls nöjd att Gliedrose skulle fortsätta ut Bond-böcker som skulle skrivas av andra författare. och Hon var dessutom missnöjd med just valet av Kingsley Miss som hon ansåg hade helt fel bakgrund för att skriva bond och då kommer då den lilla frågan varför pratar jag ens om det här <laughs> I, ett, i vårt Spekteravsnitt. Och det är ju lätt att missa om man inte är så väl insatt i litteraturbond och det är ju inte alla som är det. Men det är den här tortyrscenen som är mot slutet på Spekterbasen i filmen är direkt hämtad från just Kingslemmings bok Colonel Sun. Och han har även i och man har även i eftertexterna skrivit ett tack till Amis eh, ja, dödsbo, kanske man säger. Um, och det är ju ett stort kliv i mina ögon i alla fall. Att man i 45 år ungefär har ignorerat eh, Flämings efterträdare för att nu plötsligt medvetet plocka in en scen från Colonel San, den första så att säga continuation-boken och även ge honom erkännande i eftertexterna och tortyren som så i boken är lite simplare i en smutsig fängelsecell eh, där använder skurken sann något som beskriver det som någon sorts kvastborst för att då penetrera bond's hjärna genom örat. Medan då, då i filmen har uppdaterats till ett ganska klint vitt rum och den här högteknologiska borren. Men det som är ännu mer slående är att ganska mycket av dialogen är likadan. Och att även sättet som Bont tar sig fri är också inspirerat av, av boken. Och... Det var ju, jag visste ju inte om det här överhuvudtaget över eh, inför filmen, förutom när Emanuel berättade att Kingsley Amis på något sätt skulle bli krediterad efter texterna eh, Då eh, Emanuel sa det, na, sorry, du sa det på middagen innan, ja jag alltså... Ni vet ju hur jag reagerade ni som ja, ja. Jag har aldrig sett en människa, människa Lyste upp så snabbt och så intensivt <laughs> Som du gjorde då en sån, snabb, en sån snabb känsloförändring Det kan nog bara kontras av eh, Din ilska i London när vi inte fick maten <laughs> Lika tvär som du var där Var du när du fick höra att kolla Jag har väntat på det Jag liksom... Först när jag fick veta att Casino Royale Skulle göras Då blev vi också helt ah. Man vet inte var man ska ta vägen. Och efter det så är det just Colonel Sun jag har väntat på. Och nu blev det ju inte hela. Men det blev någonting i alla fall. Och jag mm. åh, jag blev så himla... Jag blev så nyfiken att jag inte visste var jag skulle ta vägen. Och det ja. märkte ju ni. Det var ju otroligt ja. mycket bara... Vi satt bara och eldade på varandra med allt. Ja, liksom. Det kommer bli så här och det kommer vara det. Och det, kommer, det där kommer vara där. Och vi var helt på helt alltså. ja. Och Kingsley Amis han tog inspiration av en personlig semesterresa till grekiska övärlden i september 1965 och slutförde boken någon gång i slutet av våren 1967 för att sedan då ges ut av Glidrose i mars 1968, ungefär tre och ett halvt år efter Flemings död, ganska snabbt in på, får man väl ändå säga då. Och boken låg tvåa på Financial Times bestsellerlista över så kallade Books in Demand, både mars och april det året. Så att boken får ändå ses som en succé eh, och vittnar väl om att bondfenomenet faktiskt fortfarande var stort 1968, vilket John Lilith hade visat på biograferna året innan. Det var, vi var fortfarande inne i spion eh, Manin. Ja, spionmanin. Tack. Eh, och boken blev överlag ganska, vä ganska väl mottagen av kritiker. Eh, men fick, ja, som alla böcker, motstå en del kritik också. Eh, några tyckte att det var en blek kopia av Flemming. att den saknade både den här klassiska bondtouchen. Eh, men även Amis egen litterära eh, stil. Eh, och andra tyckte att det var en helt värdig uppföljare, helt i Flemings anda, med eh, våld och sex och allt gött som man vill ha i, i Bond. <laughs> mm. <laughs> eh, och en kritiker som heter Sally Buhman, eh, något sånt uttalas där, eh, skrev en i New York eh, som, som jag tycker var ganska kul eh, om boken. Eh, hur, hur hon tyckte att eh, Amix hade skrivit karaktären Bond. He's more like Ingmar Bergman's creations than Ian Fleming's hero. Uh, jag vet inte riktigt vad man ska tolka i det. Uh, jag håller väl inte riktigt med henne. Men uh, det var väl vissa som inte tyckte att det var helt rätt. Helt enkelt. Oh. Uh, lite, <laughs> lite snabbt. Uh, handlingen som är faktiskt väldigt simpel. Uh, inte negativt simpel, men enkel. Uh, M kidnappas från sitt hem och spåren pekar direkt mot Grekland. Bond skickas dit och paras sig samman med den grekiska sovjetagenten Ariadne Alexandro. Och de båda följer spåren till ön Vrakonisi där ett topphemligt internationellt politiskt möte ska hållas. Som den kinesiska översten San Liang Tan ska sabotera och ge MI6 skulden för. Um, och det är Lite om det uh, Innan jag hoppar över Mina tankar så gör jag väl som vanligt jag, jag lämnar över den till Mina kollegor Som också har läst boken Emil och Emanuel De som känner sig manad Yes, det här är en bok Som jag länge, länge, länge har velat läst Och jag fick tag på den I samband med Spektepremiären Men läste den inte förrän i somras Och uh... Ja det var helt otroligt när jag började läsa den För jag var nere i Stockholm då Och jag satt och väntade på att jag skulle träffa er Så jag satt på ett kafé och läste de första 50 sidorna ungefär Och jag var helt förstummad Av hur pass bra det faktiskt var För det var precis efter jag hade läst Massor med Flemming Jag hade återbesökt Flemmingsboken under sommaren Så kom jag till Kornosan Och jag läste de ungefär tre första kapitlen Och jag var helt tagen var hur bra det var Jag var tvungen att lägga ner boken För jag ville liksom inte jag vill inte sluta, alltså så konstigt Jag vill inte sluta läsa så jag la bort boken <laughs> eh, Men det var Amis slutades Fånga den här känslan av Flemings Karaktär som ingen annan Riktigt, riktigt har gjort I vonlitteraturen, på gott och ont Och eh, Uppsättningen av, av handlingen Och just hur Bond är Och vad Bond tänker Är fascinerande Det är som att Amis har tagit Flemings Bond Och uppdaterat honom lite man tyckte det var skönt också efter att ha läst spektreträrogin till exempel Och alla böcker där bondas fragits mot ryssarna och allt det här att Han möter någon helt annan Han möter en kinesisk överste Och han samarbetar med ryssarna Och det var, kändes väldigt modernt Och eh, boken har sina brister Framförallt i delen där den blir väldigt säckig och väldigt plottrig Men den tar sig framåt slutet och blir det riktigt riktigt bra igen och det var intressant det där du sa, riktigt om Inmar Bergman för att Bond drömmer väldigt mycket i den här boken. Det är många sekvenser där han drömmer och det är väl klassiskt Bergman att det är drömmar spelar in i en människa här. Men i alla fall, det här är efter The Authorized Biography of James Bond, min favorit inom, eh, inom den ja, uppföljnings- eller fortsättningsböckerna om man säger så. Och eh, jag, jag, när jag läste den och sen recenserade den Så satt jag en Fyra av 10. Nej fyra av fem menar jag såklart <laughs> <laughs> Oj men, Och det är väldigt bra för att Det blir nog inte 5 av 5, för Någon annan bok skriven, Som inte är skriven av Flemming Och det är väl så nära vi kommer i den, kvalitetsmässigt Trots att jag gillar Gardners bok till exempel Så Ja, jag gillar den riktigt, riktigt mycket och jag ser fram emot att återbesöka den i framtiden och gota in mig riktigt rejält i det hela. <laughs> uh, nej, men jag håller med mycket av det du säger. Uh, framförallt så är det en otroligt välskriven bok. Uh, det märks att han är en väldigt uh, kompetent författare. Uh, han skriver ju inte riktigt på samma sätt som främling gör men han lyckas ändå fånga uh, Bond som karaktär väldigt bra uh, ändå. Svagheten för mig i den här boken är att jag tycker att plotten är för tunn helt enkelt. Jag tycker inte att, att Storin lyckas bära upp boken på det sättet som jag vill. Och även om det är jätteskärmiga grekiska öar så blir jag ändå inte helt indragen i de här miljöerna som man ofta blir med Flemming. För det är ju mycket av det som är att man verkligen känner miljöerna och man, det känns verkligen som att man är där. Och det gör jag inte riktigt här. Jag tycker nästan att boken, förutom slutet, som är väldigt bra så är det nästan som bäst innan de åker ut i Aten och eh, där som utspelades innan i England. Men med det sagt så är det en väldigt bra bok. Eh, och jag sitter och funderar lite på, på betyget. En stark tre eller svag fyra, ta vad ni vill där. Eh, men det är en väldigt bra bok. Eh, är. Det. Och jag hade gärna önskat att han hade skrivit fler för det finns verkligen någonting där och han har ju som sagt kunnandet om han har den, den kompetensen att, eh, att föra vidare så det är synd att det bara blev en Ja, han blev ju lite motarbetad av Ann eh, efter att boken hade släppts, hon skrev ja. ju en ganska synlig artikel om, om boken och om, om främst om Kingsley Amis nästan så att jag tror att Glidrow's fågade inte släppa en till bok för de fick, även om den sålde bra så fick de en del dålig publicitet kring hela grejen också. Men alltså jag läste att Cubby Broccoli var intresserad av den här boken, att filmatisera den mitten på 70-talet. Men att Saltsman var en nära vän med författaren Jeffrey Jenkins som samtidigt skrev utkastet till boken Per Finn Ounz. Som också var typ uppföljare som skulle släppas i samband med Colonel Sunn. Men att Glidrose istället valde Donaldson och Perfie Nouns bara glömdes bort och försvann. Och att Saltzman tog personligtvis sig och då sa att han aldrig skulle ha någonting med en Bondfilm baserat på Miss bok att göra. Och det har väl, som jag har förstått, det lär kvar lite och Eon. Ja, så alltså, det, det har jag faktiskt inte hört det där om Saltzmans koppling till, till uh, Jenkins. Men däremot så har jag också hört det där att Cabby var lite intresserad. Av Körnelsand, men att man inte var det. Mm. Det har jag också hört och att det var därför man struntade i det. Och sen med tiden så har man ju eh, på gott och ont också Höjt upp Flemming mer och mer och mer. Att det, det är han som är guden, liksom. Vilket mm. han är, men det behöver inte förta Körnelsand eh, för, för vad den försöker göra och vad den är. Jag har en grej jag vill lägga till bara. Eh, mm. Till varför jag faktiskt, faktiskt gillar den här boken så pass mycket ändå, där karaktärerna, alltså att misslyckas verkligen bygga bra karaktärer de är skärmiga, eh, trovärdiga och verkliga eh, ja väldigt bra karaktärer i boken, genomgående i stort sett eh, älskat ja verkligen ja vi känns som att vi är <laughs> väldigt på samma plan med den här boken eh, för att jag tycker också att det är, den är emellertid lite ojämn. Men där jag också just tycker att de positiva delarna verkligen överskuggar de svaga. Och just bokens liksom, grundsetup med M:s kidnappning. Jag kan inte påstå att det liksom på förhand tilltalar mig. Vi har haft väldigt mycket sådana personliga grejer i filmerna, framförallt på senare tid. Men det hanteras verkligen. Perfekt av Amis. Det, det känns som en helt naturlig fortsättning på, på Flemings lite mörkare tre romaner Och just som, eh, som du sa, Emanuel, att berättelsen börjar verkligen ja, som en, rikt, en pistolkula. Den är snabb och det är rappt och man är, inne i, man är verkligen inne i boken bara efter två kapitel. Och det tar ganska många kapitel innan innan jag hinner, liksom hinner stanna upp och reflektera. Eh, och det är väl egentligen en bit in just Greklands akten där boken stannar upp och tappar fart. Och där handlingen börjar liksom falla isär för att Amis inte riktigt lyckas strukturera upp boken på mitten. Och det är just som, som du sa Emil att det är just när de ska segla väg från Aten ut till eh, ute i övärlden liksom. Där dras tempot ganska snabbt ner. Um, men väl liksom på plats på den här ön Vrakonisi så snappar Amis upp tempot liksom ganska direkt. Um, och även om jag tycker att San uh, som skurk kunde ha porträtterats mer intressant uh, han känns liksom lite, lite ihålig, inte lika liksom personlighetsmässigt rik som Fleming skurkar. Eh, eh, det samt att han missar inte riktigt får hans plan att kännas riktigt hotfull eller ond, eh, så funkar ändå klimaxet väldigt, väldigt bra. Och även övriga karaktärer, inte L, övriga karaktärer eh, lyser liksom desto starkare på pappret eh, som Emil sa. Både Ariadne, medhjälparen Litsas, handlangaren, The Graf. Och det som sen i slutändan verkligen så här säljer in mig på att Amis verkligen, han fattar bond och han är inne i exakt samma värld som Flemming var, så är det. Jag har två citat som jag plockat ut ur boken. Och det första är ganska kort och kan väl till synes kanske inte tyckas vara så himla viktigt. Men som är otroligt viktigt i min syn på, på Bond. Det var Bond svarar till, jag alltså tror att det är en minister som heter Sir Ranald. Um, angående misslyckandet att förhindra Ems kidnappning. Och då säger Bond, it would have been killing in cold blood sir. By that time I ha I'd had enough there was nobody I could or would have asked to do it for me. Och de killing in det är där Killingen Cold Blood. the Bond of det. Och sen uh, nästa citat. Bond felt a surge of sickening remorse at the gross, outrageous destruction he had caused. The stabbing of the man in the pilot seat and the unknown, but probably dreadful fate of the other. He tried to push the thought out of his mind. It was necessary, he told himself. It was duty. Och det är också. Det är en situation där Bonda tvingats döda två eh, okända skurkar av något slag. Eh, och hans känslor inför det i efterhand. Eh, att han var tvungen men det var. Han gillade det inte. Och det, det är liksom ett typexempel på hur man skriver karaktären Bond tycker jag. Så. Eh, och med det så sätter jag också en fyra av fem i betyg. Och det som är fantastiskt är att jag utan att skämmas kan säga att den, den klättrar upp på topp tio listan över bästa Bondböcker. Tillsammans med vissa av Flemings. Det är inget att skämmas över. Nej. Jag tycker inte, vissa tycker att ingenting blir bättre än Flemming. Och ingenting är bättre än Flemming i hans liksom. Men det här är vad han inte dåligt heller. Nej, det är väl lite samma med Barry antar jag, i musiken. Att Barry är lite gud på det sättet. När han är som bäst så är det oslagbart. Men det sämsta av är liksom, finns det folk som är, är nära? Mm. Ja, absolut. Sen tänker jag bara lite, lite kort. För det finns ju grejer från Flemming eh, i filmen. Eh, jag tänkte jag bara går in på det lite fort. För vi ska inte göra för lång, långrandigt. Men den huvudsakliga inspirationen kommer från novellen Octopussy. Där Bond konfronterar mannen som mördat Hannes Oberhauser. Och i bakgrundshistorien i den novellen får vi veta att Oberhauser är en Faders figur typ i Bonds tonår som bland annat lärde Bond att åka skidor efter sina föräldrars förolyckning. Och det här finns ju då i filmen som bakgrund till Bonds relation med Blowfeld Som då egentligen heter Frans Oberhauser och är Hannes Oberhausers son. Och om man har ögonen öppna riktigt skarpt så kan man i klimaxet i London <kör> se på det här ja, vad heter det safe eh, gömstället. Um, där Bond möter resten av mm 6 Där ser man att det står Hildebrand Prince and the Rarities. Mm. Naturligtvis en liten vinkning till Flemings novell. Mm. Hildebrand Rarities. Det var coolt på riktigt. Ja. Även om jag inte, hade läst, <laughs> om jag inte hade läst det så reagerade jag direkt. Jag bara, Det står ju Hildebrand där. Det var ju, ja, riktigt häftigt. Ja. Um, och nu känner jag att det har blivit långrandigt, så nu. Uh, nu trycker vi ihop den här boken och slänger upp den på bokhyllans översta hörn. Eh, nu snackar vi film. Och filmen inleds med Hör och häpna, en gun barrel. Yes! Mm. Tack! Oavsett hur den ser ut så är jag glad bara. Ja men den är väl... Den är väl okej okay ändå, eller? Blodet är ju helt fel. Annars så tycker jag den... Ser ganska bra ut. Och att man ser pistolen när Bond går och där. Ja. Alltså när den går och att den inte tonas ut på rätt sätt. Men i övrigt så är det bra. Jag gillar designen ja. och allting så att ja. Ja det är ju Kleinman. Han har ju mm. koll på sina grejer. Skönt att den är tillbaka i alla fall. Helt klart. Ja. Mm. Och så får vi ju givetvis en pre-title. Ja. Som är i Mexiko. Mm. Mm. Stämmer bra. Här har vi ju det som vi pratade om i förra filmen också. Att det är verkligen... De, de verkligen slänger allt de har i inledningskvensen. Och det är ju ja, nästan mest tydligt här tycker jag egentligen. Jag tycker det ja. känns väldigt, väldigt storslaget i kanske, vad ska man säga, i förhållande till filmen. Mm. Det är ju ett stort problem som många bondfilmer har, att filmen inte riktigt motsvarar storleken på, på inledningsscenen. Ehm, och det, det känner jag här. Ja, i den här filmen är det väldigt tydligt. Mm. Ehm... Den är ganska lång men jag tycker inte alls den har samma tempo som Pre-Titan i Skyfall Nej, exakt Och det är ju, alltså, som sagt, de försöker göra storslaget och så Som varför måste husfasaden rasa för? Nej, det, ju, det finns ingen anledning Det är helt onödigt Det är eh, första varningsklockan Ja, ja, däremot, alltså helikopterfighten är ju Den är ju helt briljant Det är ju alltså, fantastiskt arbete. Alltså allting är verkligen bara tio av tio där Ja. Problemet är ju att här och nu får vi filmens bästa actionsekvens. sekvens mm. Jag har en som ligger lite och bubblar bakom, men den kommer vi till mm. alltså det, Ambitionen är ju enorm Och vi har valt att göra det en tagen och i stora delar av uppnedssekvensen Och den är cool, alltså jag föredrar den här över Skyfalls den, jag gillar att den liksom saktar in Och den kommer igång igen Den har många element Och den blandar in miljön på ett finare sätt Och den känns mer bondig rent allmänt Och uh, Ja men det är så otroligt coolt När Bond rår med Sin dödskalle styrsel In i hissen där Som för övrigt är samma hiss som Bond och Pam står i License to Kill Exakt samma hiss Oj! ja, ja vad coolt mm. Och uh, musiken och när bondsen går ut på taket och, ja, men jag gillar det här, så ofantligt ja, husfasaden det är inget bra men i övrigt så är det här <laughs> riktigt bra på sekvens, allmänt. jag måste nog säga, jag måste nog kontra två saker på den, jag håller med dig om att eh, den känns mer bondig en än, än inledningen i Skyfall, men jag tycker Skyfalls är, är bättre, den känns mer sammanhängande än den här, här går man bara ut på taket, spionerar, skjuter eh, väskan som sprängs och sen rasar huset och det blir liksom kaos på ett sätt, i Skyfall känns det mer som att de har liksom koll på bonde där i ett syfte liksom det är han ju här också på ett sätt men jag tycker den här inledningsscenen inte motsvarar vad som kommer sen varken musikmässigt eller, eller actionmässigt tyvärr jag är nog på Emanuels sida men det, det är för att det är någonting med just, just början fram till huset faller som är det är väldigt mycket bondkänsla. det är en väldigt magisk atmosfär som var länge sedan vi såg en målfilm här. Vi pratade om den här lokala känslan den är så otroligt stark så att man mår liksom gott. Och det första liksom skottet på den där enorma huvudet, är det enorma dödskalhuvudet, huvudet. det är coolt alltså. Mm. Ehm, och som Emma sa, det är ju helikopterfighten är ju otrolig. Det är den. Så att, eh, som helhet så jag gillar du ska jag gillar Skyfalls väldigt väldigt mycket också. Men det här det är lite mer bond och då... Fan, det ju riktigt kött alltså. Mm. Jag är väl diplomatisk och säger att jag tycker att bägge två är ungefär lika bra. Jaha. Jag har lite svårt att välja mellan de två faktiskt. Jag tycker bägge två har styrkor och svagheter. Den här är ju så ofantligt bra på sina ställen men har svagheter som inte har. Sen har vi en briljant övergång in i där med ett bondtemat och sen övergången rent musikaliskt in i titelsekvensen och Bont som tittar runt och ler lite. Ja så... aj, aj, aj, vad bra det. Här. <laughs> ja det är ju väldigt sällan man ser en just en sån övergång. Mm. Man ser så annars brukar det bara klippa faktiskt direkt. Så det är väl Casino Real som har en liknande att den är film alltså scenen innan hör ihop med inlednings med ska ju. Ja, följa också ja, eh, ja precis. Jag tänkte, jag tänkte med ringen också. Att den zoomar in på den och blir det. titelskransen Här börjar första varningsklockan Att se använder som allvarlig helikopterfetish <laughs> Ja Jo det stämmer ju faktiskt ja. Jag tycker att Nästa varningsklocka är... är tentakel sex. 6 Ja det visuella Jag har inte så mycket att Säga i annat än Det som jag sa i Skyfall Jag har lite problem med den här titelskransen också Att den är så himla estetiskt splittrad, att det inte finns något genomgående tema som, som gör att, att den håller ihop. Eh, många liksom snygga sekvenser och idéer men inte riktigt en helhet som tilltalar mig. Nej. Det inleder ju med att man tror att det blir blivit reklambreak. Eh, för det känns ju som att det är någon parfym eller spritreklam typ. Och sen är den ju i stort sett helt färglös förutom just de sekvenserna med eld och Daniel Craig i bara överkropp som står och spänner sig. <laughs> och <laughs> alltså, ja, en sekvens som i stort sett går helt i svart, grått och vitt och som eh, bara luktar eh, någon eh, reklambyrå väg. Nej, här, jag går inte alls igång på det jag minns, jag minns att jag sa det Jag tror det var till dig Emanuel eller till er alla När vi satt i biografen, första tittningen Att jag bara, fan det är ju en jävla Hugo Boss-reklam det här eller det var, typ ja. det, jag, det var typ det jag reagerade på Ser man det här på tv Då kan man ju råka byta kanal för man tror att det blir blivit reklam ja, ja jo absolut Det känns ju som någon så Coca-Cola Zero Eller Hugo Boss eller någonting liksom. Nu droppar ja. vi bara produktnamn här Men det skit jag <laughs> det, det är bara köra på Kachi, exakt. Eh, Ja, nej men eh, Nej, det, den här är inte bra. Inte ens i närheten av Skyfalls, tycker jag. Mm. <laughs> Man hör på <laughs> Jag måste hålla med om att den är väldigt splittrad. Den har ju väldigt många olika segment. Men just bitarna tycker jag är riktigt bra. Jag har svårt för just den här Armani, Hugo Boss, Gucci-delen som, som den börjar med. Men sen när väl kommer in i Rom-delen och vi ser de man ser Silva och M och Vesper Och vi ser lite från mötet Som kommer och vi ser de här Olje ja, Skuggorna eller vad det, damerna Siluetterna och allt det här Då är det riktigt bra och tillsammans med låten Så är det En väldigt skön upplevelse Och den är så här gotisk och mörk Och lite skrämmande, det är någonting helt annorlunda Och den är inte bättre Än Skryfos tittade Så det är just för att den inte har en enhetlig kärna Mm, och den är inte riktigt lika Raffinerad rent CGI-mässigt Och jag är svårt för att de visar saker liksom så som kommer hända senare i filmen Men eh, på det stora hela så är det väl ändå En av Kleinmans starkare insatser I Bond Och eh, ja. mm, Tillsammans med låten Så blir det Kämpegöj det här Vi tar och lyssnar lite på låten Ja Som vill börja Jag minns att Rickard och jag var ju de två i hela världen Som försvarade låten när den kom <laughs> Typ Nej men det var ju När, vi, när jag hörde den var jag, första gången var jag väldigt underväldig av den Men sen så, den var en riktig och är en riktig grower på mig I alla fall Nej ja, jag, jag vet inte Den, var, den är väldigt, väldigt bra Inte liksom Skyfall klass Eller en av de bästa eftersom det finns så många bra låtar Men absolut på överhalvan. halvan Med marginal skulle jag vilja säga Ja, det, jag var också lite underväldigad när jag hörde låten första gången. Men den har växt på mig med. Stora problemet med den är att den är så otroligt mycket bättre instrumentalt. Eh, och det har egentligen inte med hans sångstil att göra. Utan att det är i stort sett den sämsta texten tillsammans med Dina Andrei. Alltså texten är ju fruktansvärd i den här, i den här låten. Jag, kan, jag blir helt frikopplad från hans sång. Jag kan liksom inte lyssna på det. Eh, men det instrumentala funkar skitbra eh, i den här låten, eh, det måste jag ändå lyfta fram <skratt> Och eh, det som sagt har växt otroligt mycket på mig eh, mm. Det är väl lite där jag känner, den sämre än Skyfall men inte långt där bakom det är den drar ner för, ja, det, det är lite banalt kanske men jag vet inte om ni såg Oscarsgalan 2013 Nej 2013, 2013 2012, ja, den som var efter Spectre hade kommit och sjöng ju Sam Smith live mm. Och det var inte kul. Kan jag säga som Bond fan. för den var det var nog bland ja bland december fram till den att jag har sett någon gång mm. av någon som, har, alltså, någon som ändå har sjungit så bra på inspelningen och sen så sjunger han live och så låter det som att någon står och sticker honom i ryggen med en kniv liksom. det, det känns nej men det lät verkligen bajs. Alltså, sorry Sam Smith, men det var inte bra mm. Ja, jag kommer också ihåg det där, det krävdes en skämskudde för att mm. kunna se på det Ja, men det var, det var ju så här jobbigt att titta på ja. Jag syckte ju synd om grabben liksom Han sa ju det, att han hade tagit sig vatten över huvudet och skrivit en <laughs> låt som han inte skulle generationen live Ja, men han hade väl gjort någon operation också innan Hade han inte gjort någon, han hade väl, jag hade hörde någonting om det Ja, och sen var han... han, hade ju feber och allt möjligt Och sen <laughs> framträdde inför 50-60 miljoner tittare, det är väl... Ja. Det är väl Tack, jag vill förstå det. Tackrivet jag Shirley Bassey och Adele på oskarskolan 2013 blir det. Ja, nej men jag gillar låten också och jag gillar den väldigt mycket. Jag har, ja, men ja texten, ja, problemet är väl lite att de har lite skriver den ut från bonds perspektiv och tänker man på det viset så är det ju fruktansvärt. Men jag har med tiden valt att tänka att den här låten hellre att det är Swan som skulle känna sjungaren. Eller Bluefell. Eller vem som helst <laughs> Och det hade varit mer logiskt än Bond. Och oh. jag tycker ändå texten i sig är rätt vacker. Och jag tycker Sam Smith gör ett hyfsat bra jobb. Uh, och in den liksom, instrumentala delen är fantastisk. Och jag står lite som och Vartlar Är Stryffel eller är den här bäst? Ja, ah, Då tycker jag ändå Stryffel är en av de allra bästa. Och det är lite så. Den jag har hört senast tycker jag är den bästa. Och eh, ja, de är som tvillinglåtar De komplementerar varandra på ett väldigt bra sätt Och de gör liksom det bästa inom bondmusik musik på, på olika sätt Så för mig är den en, en topp fem faktiskt Oj, ja uh, Men jag är ju lite som Emanuel att Jag ofta är lite vacklar, vilka jag tycker är bäst av den här Och Skyfall, uh, Skyfall är ju ett Ganska säkert kort. Den är så otroligt välkomponerad, eh, Bondig. Allt bara ligger rätt. Vilket gör att det också kan bli lite tråkigt. Och det den här gör är att jag tycker att Writings on the Wall är både känslan delvis bondig. Men den är också väldigt originell. Och vågan och lite annat. Vilket gör att jag uppskattar den för det och Ganska ofta berörs lite mer Av den också Ja no, definitivt Ja som att De kanske egentligen får ungefär samma Betyg men Jag, jag märker att, att jag Ofta får lite mer gås Ur när jag lyssnar på Writings on the wall Faktiskt Men, men det kan vara lite från dag till dag så där. Ja Nästa gång får de gärna skriva En bondlåt som inte går i Exakt samma kod som Skyfall <laughs> Writings on the wall har gjort Ehm, så det får de gärna undvika Så man får lite originalitet i Akkordföljderna i alla fall mm. Och som inte sjunger om Bonds känslor Och liv ur Bonds perspektiv Nej, jag vill mm, ha tack. något liknande Thunderball Eller någonting oroligt, ja, men, exakt. ja, men exakt en, en Bondtext behöver ju inte vara komplicerad Men, mm. äh, men här... ska jag fan inte ha någonting med någonting att göra Egentligen tycker jag <laughs> Det är liksom så, sjung bara ja. Tänk inte på vad du får, sjung, sjung bara. och om du lyckas nämna titeln så får du en stjärna i kanten. <laughs> ja, exakt. Puss i kanten. Ja. Jag löser resten liksom. Ja. Ja, samma. vi drar till London. Ja. Ja. Här kommer vanlig gång på full ton alltså. Den här scenen med M, nya M, har jag så offentligt stora problem med. Det här är den scenen jag har störst problem med i hela filmen och därför ska den inte komma så här tidigt. Jag tar ur filmen totalt När den här scenen kommer Oj. Den är så totalt fel Ja alltså Craig vad gör han egentligen Han spelar Bond fel i den här scenen För det första han är uppkäftig och otrevlig Och ja, Fiennes, Han spelar Mallory eller M som Ja nej, jag känner inte igen dem Från Fall. Och till senare filmen så är de tillbaka som de var tidigare Men i den här scenen så är det bara Helt fel och jag gillar inte det jag säger, för jag trodde på föran att den här filmen skulle vara ett traditionellt uppdrag. Och sen det första som händer är att han blir officially grounded. Nej! <laughs> ja. ja, alltså jag kan ju stämma in i det med Craig, att det här det är ju inte jättebondigt. Nej. Uh, och för mig så har det ju varit lite Craigs signum att han han ska vara lite uppkäftig. Han, uh, han uh, Ska man säga, rättar inte in sig ledet på samma sätt som man kanske Normalt sett ser Bond Speciellt när det kommer till Mellan Bond och M Men det största problemet med den här scenen är att vi nu för första gången får träffa den här Fantastiskt urusla karaktären Som är Denby Eller Sy ja, jag vill inte, jag kan, Vi kan utforska det lite senare Men, men annars är ju Jag håller med om det med Craig och uppkäftighet Tidigare har Craig spelat den här uppkäftigheten Med lite glimten i ögat Det har varit lite, ja inte coolt, det är kanske fel ord Men den känns rätt att han har gjort På det viset, i den här scenen Så är han bara allmänt otreven mot M Som har, beford, han är befordrat Orolig för Bond och varför han har gjort Som han har gjort, och, och vad gör Craig Han, han ställde sig upp Och liksom knäppte kavajen första gången tror jag att han skulle liksom jag vet inte, gå, Ge sig på M eller något <laughs> <laughs> alltså, ja Fines tycker jag är bra Han reagerar ju helt naturligt liksom. Eh, och Craig är lite konstig eh. <laughs> oh. eh, Det Jag tycker det är lite, lite roligt är det ändå hur Bond reagerar När han C kommer in för första gången Det, det är ju alltid något Mm Manipenie åker hem till Bond. Vi får se Bonds hem. Ja, ja alltså det visste i, i alla fall jag på förhand att vi skulle få se Bonds hem. Och det var man ju helt ooooh, alltså det är ju sånt. Det är ju mm. kul. Det är jätteroligt. Och så får vi det här. Ja. Herre Jesus. Alltså ja. Om man, ja. ja alltså så kan no... de, försöker, de försöker bara spela upp det här med att Craig typ inte bryr sig och bara är... Inte, inte så kultiverad som en Sean Connery eller Roger Moore Nej. Då, då ser han sämre ut sådär. Ja Jag tycker bara det är ska bry sig, tycker jag Det är lite Jag tycker i alla fall det, då, då bryr man sig själv också Lite mer, som, som publik Han ska ha devil may care-instinkten Men just i de tidiga scenerna i Spectre Så blir det lite för mycket uppsäftighet. Ja och den här scenen framförallt är väldigt tydlig Att de skulle droppa så mycket exposition som möjligt ja. Men fotot är snyggt och Craig är snygg i den här scenen Rent utstyrselmässigt att, uh... Jo men det är ju klassiskt liksom Litt fort av hölster Jag tycker det är så som man är mot Emmy uh, i början Så ska man ju vara mot skurken, inte mot chefen liksom Nej precis Det är lite fel, som du säger, fel kalibrerat skådespel Eller vad man fan ska säga om, om Craig Mm Annars tycker jag det är som du säger, väldigt snyggt filmat, faktiskt. Och uh, gammel M kommer tillbaka. Ja. Uh -huh. Jag tycker bara det är konstigt. Ja, exakt. Man fattar inte varför man får inte veta. Varför Varför skulle hon veta någonting om det här överhuvudtaget? En fin detalj det är ju att den se, eller när hon pratar in där med den, det är ju när, när hon precis har fått YouTube-länken från Silva i Stryffolk. När hon öppnar länken och ser att de har läckt de första namnen på internet. Det är där hon har spelat in den sekvensen till Bond. Hon har på sig samma kläder och sitter i samma fåtulj. Så det är rätt häftigt. Ja. Men, vad skulle det betyda då? Att... Ja, ja, men precis. Det, det här funkar enbart om man tänker rent tematikmässigt. Rent storymässigt hade det gjort mycket för min del om man hade fått uppdraget av Mallory i början av ja. filmen. Mm. Tematik. Nyckelord när det kommer till Sam Händes. Yes. Åh, oh, herregud. Ja. Skitsamma. Eh, Q får vi också träffa. Ja. Eh, här eh, är det ju ett par problem. <laughs> alltså, för det första, smartblad. Dra åt helvete bara. <laughs> det, är ju, alltså. det, är ju, det är ju exakt samma sak som i Casino Reall, fast... Fast idiotiskt. Ja. Ja. ja. Smartblad alltså. Ja, jag kommer oh. komma tillbaka till smartblad lite senare i filmen. Men, oh. eh, Ja. Det introduceras på ett sätt som man tror det ska ha nytta för filmen. Men ja, jag kommer tillbaka till det där. Ja, jag mm. förstår vad du tänker på. Mm. Jag gillar ju Q överlag i den här filmen. Jag tycker Q har växt. Ja, eh, verkligen. Till den här filmen. I och med den här filmen mm. så började jag gilla honom mer än vad jag gjorde i Skyfon. Och ja. då gillade jag honom ändå. <laughs> ja, men som sagt, Smartplad dåligt. Däremot jag inte gillar, eller gillar och det gillar, jag Man kanske får köpa det med att det är nya tider, men... Det känns ändå lite konstigt att ha en Bond-Q-relation där Bond i stort sett mobbar Q. Ja. Mm. <laughs> det känns ju... Ja, jag vet inte. Man, man får väl köpa det men nu är det ny Q, nya tider. Men det hade ju känts jättekonstigt att ha sett det i en film med Desmond Llewellyn som Q. Ja. Roger Moore mobbade ju Q utanför kameran. <laughs> ja. <laughs> det, det var ju lugnare. Ja. ja, men det är rätt bra tonus där här i den här scenen. Det är lite, mm. lite lätt viktigt på ett sätt som vi inte är vana att se och det fungerar ändå, tycker jag. Mm. Mm. Ja, jag håller med om det. En, eh, en till grej bara om Q och Desmond-Ouellen, det är det att de försöker ju få in eh, Ben Wisha härmar ju desmond ganska tydligt. Alltså, inte bara i att de skriver in klassiska lines, men i alltså, hur, han, hur han går, hans mm. hållning, allting. Jag tycker det är känns konstigt. Ja, det... det är inget jag har tänkt på faktiskt. Ja, nu när du säger det. Ja, hur ja, han står och håller händerna liksom på midjan och så där. Ja, ja exakt. Mm. Ja, för det är ju den tydligaste hur han håller händerna vid midjan. Ha. Det är bara direkt kopierat från, från Desmond Loewelien. Men även liksom i hur han går i och hans hållning. Ha. Oj jag har inte tänkt på det faktiskt. Alls. Får jag tänka på nästa gång? Ja, jag får kolla. Ja. För jag kan inte komma på vart Desmond Llewellyn har gjort det. Och jag kan inte... Ja, jag tyckte det var Ben Whishaw-style. Och inte Llewellyn-style. <laughs> Om man ska säga så. Ja. Jag, jag tänkte på det från början. Och just okay. händerna, där är det extra tydligt. För den är ju bara helt kopierad. För så höll ju dessbott händerna ett flertal gånger. Mm. Okay. Ja. Och i samma, samma hållning. samma okay. liksom. ja. Ja. Jag får kolla på det. Ja. Då lämnar vi London, tycker jag. Mm. Och eh, åker till eh, Rom. Mm. Och besöker en begravning. Oh. Oh, vad det är det bra? Nej. Nej, jag tycker inte det heller. Alltså. <laughs> här är första gången då jag verkligen tar sur filmen på riktigt faktiskt. När han kommer till Rom första gången. För då tycker jag det är. Det är ja, jag vet inte vad det är, men det är någonting med stämningen som, som inte känns bondig alls. Varken musikmässigt eller eh, hur, det är, hur det bara är porträtterat. Jag tycker, det är, ja, jag tycker det är väldigt. Det känns väldigt obondigt. På något sätt. jag kan inte riktigt sätta fingret på det Men ja Jag, jag, jag gillar det bara inte tycker det tycker jag är en så jäkla och Oppressiv ton som vi Sällan eller ens någonsin Har fått sett i en Bondfilm Det är den enda Bondfilm jag känner mig lite olustig Av att kolla på totalt På grund av tonen Och det känns är är väldigt medvetet ja, men jag, tyck, jag, jag ser det som en positiv grej För att okay. filmens tematik ja. faktiskt fungerar Rent visuellt Och det är som det är tomt, ödsligt. Vi är i Rom, liksom The Eternal City. Och det är såklart att vi ska ett kors i bakgrunden. Och ser lite rökigt och sådär. Vi ska se sidorna, av Blofelds huvud och allt där. Ja. ja, här sitter jag och myser rent filmtekniskt av hur bra det är utfört. Mm. Det är så synd att eh, Rom ska ju ändå vara en liksom levande stad, det ska vara liksom det är ju en Rom vi pratar om liksom. oh. en av Europas liksom, liksom. livligaste huvudstäder ja. ja precis, och den känns helt död, och det är visst det passar inte tematiskt, men då kan man ju inte välja det som, som location om det är den stämningen man vill ha för jag tycker det är helt, det känns helt jättekonstigt där, när, framförallt på begravningen, det är så här... inte en käft liksom Ja, det är väldigt så här, stilrent Så att det känns som att det här är inte på riktigt Det här skulle aldrig hända Nej. Så här skulle all en begravning gå till Nej. Och då känns scenen väldigt livlös ja. Och det är en kul tycker jag, Att säga livlös bond liksom. Nej men det känns som att det, liksom, Från att vi kommer till London till eller till Rom När vi ser han åka DB10 Till att han lämnar Rom Så känns det liksom som att Det skulle lika gärna kunna vara typ så här, Sundsvall eller någonting Med tanke på hur mycket trafik det är mm. Så det är liksom så här, det är, man ser typ max 20 bilar i hela scenen liksom. Och det, det är liksom så. Här, nej det, det ska ju vara livligt. Jag säger inte att han ska sitta i en kö liksom, och vänta på att få komma fram. Men det, be, det behöver inte vara en man i en Fiat liksom, som sjunger opera. Liksom. Är, vi, är vi redan på biljakten nu? Nej men i Rom äh, överlag. Ja. Ja. Ja. Nej men den här begravningsscenen, alltså Rom som är en så pass livlig stad och så framställs det som ett sjukhusrum. Ja exakt. Men det jag gillar med den här scenen det är att alltså, spekter överlag, kostymerna där blandar och ger otroligt mycket. Men här ger det verkligen ordentligt. Alltså, Craig är så sinnessjukt jävla snygg. Alltså, skjortan, eh, slipsen, allting bara är så... Eh, rocken, allting bara så fantastiskt snyggt. Älskar det. Mm, ja, verkligen. Så det är någonting, men annars scenen som så, det är snyggt, det är stilistiskt, men jag vet inte om jag vill se det i en bondfilm. Jag kan köpa det för den här gången, men jag vill inte att de att det blir en trend på något sätt. De valde ju just den där, de här kläderna för att Bond skulle passa in i en sammanhang här och på det viset fungerar ju. Just, men just med tematiken, det kommer jag komma tillbaka till senare för att det är så påtagligt, men här är Craig tillbaka som jag lärde känna honom i de tre första filmerna. Han har, han har kommit ur sin svacka som han var i London. Och det tycker jag är skönt. Ja. Och kort efter begravningsscenen så får vi se. Kan det vara... Ja, det är en av seriens absolut konstigaste scener. Ja. Vad fan håller de på med? Ja, du. Va, varför mm. varför har överlag sexscenerna gått ner så otroligt jäkla mycket de senaste... Jag vet inte, 15 åren eller någonting Ge och ta några år Jag tyckte det var bra i Brosnan Jävlar varför inte bara med Elektra och <laughs> Ja, men i stort Ja, men ja, Då är det ju lite ökända Men därifrån, <laughs> alltså Craig har ju knappt heller haft Några vettiga scener Nej, det kan jag lugnt säga Det blir liksom Sliskigt förförande på Det landar liksom aldrig rätt Nej Nej de försöker så mycket, det ska vara de försöker hitta det sexiga liksom bond, det ska vara sexigt, men det kan inte vara sexigt om du är för liksom övertydligt att man försöker vara sexig. Nej, jag tycker, jag tycker inte Craig klarar av det på, på samma sätt som en Moore gör till exempel, eller en Conry klarar av. Nu är det ju liksom mor utan skärmen typ. <här> Vilket är typ Konry. Men... Jag vet inte vad det, är, jag vet inte vad det liksom hon går igång på. här är att liksom Craig går så pass nära så hon känner Bones Anna direkt. Mm, luktar gott. Luktar Hugo Boss. Ja, <laughs> oh, det är så <laughs> Alltså det är ju liksom, Craig har haft, vad har han haft? Han har haft en, en scen då han... Ja, Vesper kan vi ju ta upp. Den är ju faktiskt ganska bra på stranden till exempel i slutet av filmen. Men sen har han liksom haft en då han kysser Strawberry Fields på ryggen. Det är typ det han gör. Och sen en våldtäkt på Severin i duschen. Och sen har vi liksom den här Som är, jag vet inte ens vad det är Det är liksom så att han kastar lite champagne på golvet Och sen så kör de liksom Och så, sen drar han, det är typ det Det är liksom inte en kärleksscen som har varit liksom bra sen Casino Royale Egentligen för Craig, och det är liksom en av fyra Vilket inte är jättekul Nej. Nej, det är inte bra Han har inte riktigt charmen för att klara av Det här, tycker jag i alla fall Det beror helt på hur de spelar, eller hur Regissören väljer att antar i både Casino Royale Och om så görs det bra Rent allmänt, det är allmänt, det bara det att balansen som Mendes vill hitta inte hittas, varken i Stryffold eller här. Och jag köper idén hellre i den här filmen än sexscenen mellan Bond och Severin i Stryffold där det bara är jätteobehålligt. <laughs> ja, här är det som ändå, ja men Lucia hon är mer och det antyds att hennes man inte var något bra och här kommer en man som kan skydda henne och han liksom kommer med sin maskulinitet och hon är väldigt feminim och allt det här. Jag köper idén men konceptet... Behöver de jobba på för nu kommer det väldigt plötsligt Och hade de bara finjusterat hennes bakgrund lite Och gjort det tydligt att hon Hon vill liksom sälja ut sin man för att hon gillar inte honom Och det gör hon liksom via sin kropp på något vis Ja då hade det funkat Men nu Alltså <laughs> äh. Jag tycker det är så konstigt I förra filmen ligger han med en tjej som precis innan Har berättat att hon var Macaus sex trade. Mm. Och nu ligger han med en kvinna som har förlorat sin man liksom. Ja och det är därför det ska visats Att hon kanske inte gillade sin man Och att Nej, hon är länken som han borde ha sökt upp ja. Säg att Judy Denshes ämst Jag har sagt redan i klippet är att Ja men det är Änne du ska leta efter Lucia, ja. Ja. Ja, men Det görs inte tillräckligt tydligt tycker jag Nej. Därför blir det just lite osmakligt kan jag tycka Ja, ja men scenen där hon kommer in Och tar sin drink och går igenom äh, Sin tur sådär Det är tamme bland det vackraste jag sett I en Bondfilm ja, Det är väldigt fint med musiken Ja det är riktigt otroligt vackert Och där, mm. ja Det är fantastiskt När, när spekter är fantastiskt Då är det fantastiskt <laughs> Ja jo, det är. Och det är konstigt annars mm. <laughs> Ja. Uh, nej Och sen så har vi Spektermöte också Och en av farhågorna inför filmen det var ju att Specter inte skulle port Porträtteras så som Specter Ska porträtteras Men det är Alltså Helvete vad bra det är Ja det är ju verkligen en homerun alltså, Det är ju exakt så här det ska vara Det ska vara liksom affärsmässigt Och det är Det är inte bara det här en det är inte bara all in och organisation utan det drivs nästan som ett företag som i stort sett har ett möte. Ja. Mm. Däremot Ioson och Topolino. Nej, dra åt helvete. Fan, Mouse dra åt helvete liksom. ja. <laughs> det är lodans förtjänst. I manuset så sa hon det på engelska am Mickey Mouse asshole. Alltså... <laughs> Det är ju nästan ännu sämre Ja, det känns ju mer som något som Arnold Schwarzenegger Ska dra i The Last Action Hero Eller något från 93 ja. Det är liksom, det funkar inte det är, det är bara, nej Det känns som att de proppade romfullt Med massa humor Som jag ja. bara blir lack på Det kommer mera <laughs> sen Annars, i den här scenen Det här måste ju vara den scenen Där det talas flest språk För här, i den här scenen så får vi höra Italienska, Spanska, Tyska, Engelska mm. Fyra språk det är ja, faktiskt. Ja, det är ju väldigt snyggt. Alltså, en, en snygg touch på det klassiska Spectrum-mötet från typ Thunderball. Vilket är så här, det är lite murrigare ljus. Man ser liksom inte alla. Eh, en sitter och håller i mötet, sen kom, öppnas dörrarna. Ja, det, det, oj, oj, oj, det är väldigt bra det här. Grymt bra rekviserat och alltså stämningsatt. Det är precis så här jag vill att Spectrum skulle vara på förhand. Och de introducerar ju Bluefield på ett så jävla bra sätt tycker jag. Mm, verkligen. Koko. Ja, just när han liksom kommer in och sätter sig. Aj, jag ska fan inte räcka mig efter min mic. Kom och fixa micen nu. Ja, framna fram lite, <laughs> lutar fram så... Alltså det är så mycket så små detaljer hur de porträtterar Bluefield just den här scenen ja. som är Oh, skräckinjagande ja det är ju fantastiskt, ja men det är väldigt väldigt bra jag alltså. minns det i biografen när vi satt och tittade på filmen just i den här scenen så är det väldigt mycket tystnad och jag minns att när det var, när kommer in och alla bara väntar på att han ska säga någonting fortsätt så var det, alltså jag har aldrig varit med om en så tyst biograf i hela mitt liv tror jag mm. under den sekvensen, alla bara satt på helspänn och bara, vad ska han göra, ska han skjuta någon, ska han pissa på dem eller vad ska han göra liksom? Det är liksom så här: man vet inte vad man har mm. och då var det verkligen tyst. Vilket jag gillar. Ja, eller hur. Jag förstår inte riktigt den här Hinks-grejen. Varför skulle liksom. Han går in och dödar en snabb. Jag, jag förstår inte riktigt vad de vill berätta där. För det är ju en som jag förstår, en spektermedlem som ska utföra ett jobb. Mm. Så kommer Hinks in och ska ta hans plats av någon anledning. Ja. Det är inte det klassiska spekterdödandet att det är någon som har misslyckats med någon. Nej. I manuset, alltså det de faktiskt spelade in, så sägs det att den här Guerra, senor Guerras, att han har misslyckats tidigare, att han är lite högaktig och att han är liksom för stort ego och att Blofeld och Hins på föran har kommit överens om att ska komma in och döda honom för att sätta till exempel dels organisationen även visa för Bond att det här är en farlig organisation. Men de har ju Kapat dialogen för att hålla det mer stämningsaktigt. Och då förlorar vi även anledningen till varför han blir mm. dödad. Men det är lite som nu blir det som skrämmande bara. Det kommer från ingenstans. Att, oh, oh. Mm. Nej, den är inte lika svag för den introduktionen av Hink som är av blåfullt. För det kommer för plötsligt som ni var inne på. Så hjärta rått. Ja, verkligen. Mm. Sticker ut ögonen på dem med stålnaglar. Liksom. Nej, det, jag trodde jag hade sett allt. En jäkla intressant grej Det är att den som står framför Bond Den här asiaten med långt silvrigt Han känner vi igen från Casino Royale Och från Skyfall Ja. Ah. Det är ju Mr. Pukertoo Och eh, hans bror är med i Skyfall Precis när Bond ska börja slåss Mot de här eh, asiatiska livvakterna Då är han med också Och nu står han framför Bond Inspector är Här är den riktiga Bluffell tror jag <laughs> ja, exakt. Det är lite som... Åh, ehm, oh, nu har jag glömt Victor vad han heter. Viktor Torjanski. Torjanski <laughs> ja, i The med Moonraker Love Me Moonraker. Ja, lever han fortfarande? Då måste vi ha innan i nästa Bondfilm. Det ja, givet in med Viktor Torjanski. <laughs> Men sen däremot kommer en inte så skrämmande biljakt. Och jag kommer ihåg så väl vilken besvikelse jag tyckte den här biljakten var. Ja. Herregud, vad dåliga den här. Alltså, det är... Det är så mycket som är fel här, Men till att börja med, helt tomma gator som, är på, som några parkerade bilar som står efter vägen. Och så är det, Bonn behöver väja en jättesnabbis för en bil. Om blinkar man så missar man det. Men då hade vi i alla fall en bil som var i trafik. Sen var det, ja. det två bilar till i trafik. Fiatten som bara är där för humor. Ja. Som inte funkar. Och sen tredje, lastbilen som bara är där för att de ska ledas ner till floden. Ja. Mm. Och sen så är det, det är... Oh. Nej, Bond liksom sitter och småsnackar lite med en man i penna telefon och säger, ja, hur har din dag varit då? Ah, man kan du köpa en liten mjölk. Ja, det är lite så faktiskt. Oh. Och så kommer New York New York in också. Ja. Oh. Det är så mycket oh. pajihumor humor här. De har liksom ingen fin känsla i den subtila, för humor oh. tycker jag aldrig ska vara on the nose, då blir det alldeles för pajigt liksom. Det ska vara subtilt i alla fall i Bond, tycker jag. Ja, men här känns det som att de vill försöka göra någon form av, alltså en en modern, du sparar ladd med nästan då vill de få in lite mera Bondhumor ja. Men så faller bara alla skämten platt ja. Man behöver Audrey Moore Ja, <laughs> ah, tvek Men <laughs> eh, Då blir ju ah, humorn nästan sämre Men skit. Ja, han kan leverera eh, i alla fall <laughs> ah, Och sen sladdar de runt eh, Vatikanen Och det ah. blir kyrkligt Och eh, fy fan vad dåligt <laughs> Alltså vi har ju diskuterat bra biljaktor Kan det här vara den sämsta i hela serien? Nej nej, nej, nej, nej, herregud Vad har du varit sista 50 åren Jag tycker att den är herregud. riktigt, riktigt dålig Oj Ja, Och, du, du, då är... kommer jag, Ska jag väga upp lite tycker ni jag jag Ja, gör det, ja, det kan jag ja. Göra. Eh, Den är ju inte spännande Överhuvudtaget Nej. Eh, men varför jag tycker att den ändå Är okej okay, Kan man säga Är att jag tycker att humorn är lite rolig <laughs> Okej okay. Ja eh, just att inga av grejerna som installerade bilen funkar eh, ja, Fiatan är väl lite liksom over the top men lite charmigt liksom eh, det som är mest på är väl hur, hur bilar faktiskt slutar alltså, eller inte bara den slutar också, hela liksom lite idén med att okej, okay, nu har vi två typ specialkonceptbilar som ska resa. och vad och så väljer vi att inte göra en bra, spännande jakt. Utan de bara kör runt lite. Och varav Bond kör ner i vattnet. Det är väl det. Alltså att själva idén är ju otroligt lam. Ja. När man har på en sån setup med liksom två specialdesignade bilar. Det hade ju blivit så väldigt mycket bättre om... Eh, när Hings bil tar Ella tandsladda ner i vattnet. Och sen så tar... Ja. Bond sin bil och kör till Österrike i den Exakt Det är, ja, det är mm. Jag tycker att det, det, är, ja, det är Det är den de minst händelserika Biljaktan i alla fall kan jag lugnt säga Det händer liksom ingenting I form av gadgets och, och sådant De kör mest runt Och visar upp Rom i princip Ja, på och. breda gator och en liten ja. Gränder kommer en Fiat och sen så jag kan inte komma på så många biljaktor som är sämre i alla fall. Det är väl egentligen Dine de kanske. Som är riktigt kass. Men eh, sen gillar jag inte att han, använder, att han har liksom knappar som det är påklistrade lappar på. Där det står typ backfire och, och sådana saker. Jag, det jag Jag tycker det är så jävla fult. I en helt modern bil så är det knappar från 1870-talet liksom. Det känns inte så jävla... Det, det, jag vet inte varför ens. Det finns ingen logik i varför de har gjort så. Jag tycker det är lite charmigt ändå. Nej, jag gillar det inte alls. Man har lagt till det lite i efterhand ja men alltså just biljärten Ja den är inte särskilt spännande Och så det, inte, det har ingen fara För fem öre men Den är snyggt filmad och Den driver fram handlingen Vilket kanske biljärten allra främsta syfte Just den här filmen är att den driver fram handling Och komprimerar lite running time Men ja den hade behövt Ett fara och moment Som inte den har just nu Men ja den är bra för vad den är Men det är inte min favorit Sten från den här filmen Men när de sen glider fram vid kyrkan eller vad man så kallar det. Om musikintyckare går och vi liksom ser det stora Då tänker jag så här, Men det här Det här är Bond. va Oj. Mm. Ja, det gör ju inte jag kanske. Nej, eh, jag, jag tänker tvärtom. Det här är, det här är fruktansvärt. <laughs> ja. Det är ju da vinci koden Ja, exakt. Det är så typiskt Bond. De stänger av rum. De tar två konceptbilar och sen. Nu, nu lämnar vi en främling och dyker in i Dan Brown. Ja, exakt <laughs> Exakt. Amenasudnej, ja, alltså, ja, ja fan, nej, jag tycker det är en av de sämsta bilackterna. Jag tycker verkligen det. i hela serien faktiskt. Vi, vi, vi tror dig. Ja, det är bra. Ja. Ska vi dra till Österrike då? Yes. Ja. ja. då gör vi det. Träffa på Mr White. Det gör vi. Som jag vet att Manuel var riktigt taggad på att leda på att han vara med. Absolut. Jesper, men det, här, det här är det här är väldigt väldigt bra mm. tycker jag. Mm. Just eh, deras samtal, Bons konfrontation med White. Alltså Dialogen är så här, spot on briljant eh, Det här är bästa scenen i filmen för mig Ja, eh, Ja, jag håller nog faktiskt med där Här Ja, alltså här kommer man verkligen in i filmen igen. just om du säger Dialogen är grym Den är jättebra skådespelad av bägge eh, Bond känns bondig eh, Det är bara ah, skitbra det känns som att de har verkligen, det känns som att Craig går igång lite på att Jesper Christensen är tillbaka för han har ändå spelat mot honom i två filmer tidigare. Mm. Det känns som att de har en lite, att de klickar lite mer än vad han har gjort egentligen med någon i casten nu. Att han liksom bara nu twi twitchar han igång det där som var på i Casino Royale och Quantum Solo så bara låter det flöda liksom i sista scenen med Mr. White. jag Det märks verkligen. Mm. Och lite pluspoäng till eh, Thomas Newman också som använder en Waterphone heter instrumentet I musiken här en, ja, Ni får googla Waterphone så ser ni vad det är Det är ett väldigt spöklikt instrument när man spelar det Så att googla på vad. Ja men jag gillar just att Bond Potentiellt ser sig själv i Mr. White Om man fortsätter på den inslagna banan Och det är som Även här det är så jäkla oppressivt Och mörkt Fortsatt spekter är den mest lättsamma av Trades filmer och när jag ser scener som den här Så kan jag verkligen inte hålla med är det. det är något ja, snudd på poetiskt när de sitter där med schackbrädet mellan varandra och de diskuterar egentligen liv och död och ja det är briljant ljud av Per Alldberg och Karen Baker Landers när Mr White skjuts själv och man hör klockan i bakgrunden och blodet som droppar och allting. Ja, det är väldigt makabert. Ja, här var det ju Bergman som är inåt helvetet mm. och spelar schack och... Ja, duts tematiken är på full ordning. Full ja, det är sjunde inseglet. Jag väntar ju bara på att Max von Sydå ska komma in och, <laughs> och säga källan mors. Nej, ja, men här har vi riktigt bra grejer. Mm. Faktiskt. Synd att White får så snöpligt slut bara. Han är ju för mig, den... han var ju den mest fascinerande karaktären i Casino och Quantum, just liksom, vem är han? Mm. Vad liksom, och så får man inte man får inte riktigt svar på alla de där frågorna man hade velat. Men det är väl lite tanken också med honom att han fortsätter vara ett enigma liksom. Han guidar ju sen Bond till Bluff och allt det här och Bond ger honom en väg ut att han han vill inte se honom lida så att han tänker, ja men du får, jag ger dig min pistol här helt enkelt. Och, ja. Ja. Jag tycker det, är, det här, här tar ju verkligen här skjuter ju filmen fram det som sen ja, potentiellt blir, blir, skulle kunna bli en väldigt bra handling. Sen blir den ju lite si och så. Men <laughs> den, den lägger verkligen upp det här bra tycker jag, i den här scenen. För här blir man verkligen in, mm. in, indragen som en gränd i 30-talets Chicago. Liksom. Det är liksom, ja, man blir ja, intresserad. Det är ju sådana scener man märker också att Mendes har sin sanna passion. Mm. I de här väldigt mustigt välskrinade dialogscenerna. <laughs> ja, verkligen. Det håller jag med om. Men hela grejen med att han åker där i en ensam rådbåt på sjön och det är så såhär det, Mot det är väldigt snyggt. Motorbåt är det ju såklart. Mm. Men, eh, ja, är det väldigt snyggt filmat. Ja, absolut. Ehm, klinik. Mm. Ska vi Osh. försöka bli botade. Mm. Ja. Också väldigt snyggt filmat. Ja. Mm. Eh, vi får träffa bondbruden, Madeline. Mm. Mm. Eh, vi kan väl inleda lite där, vad vi tycker om henne På förhand Var jag ju väldigt eh, taggad På att ha Lea Seydou med i, i Filmen Hon kändes inte riktigt lika självklar som Belucci till exempel gjorde eh, Belucci ska liksom bara vara där Det, det kände man direkt liksom. Men Lea Seydou var jag lite mer osäker på Men det, jag var ändå väldigt sugen på att se vad hon kunde göra Och jag tycker hon, hon levererar väldigt bra Hon är bra skådespelerska Såklart men en intressant karaktär, tycker jag. Ja, oh, ouch. Yes. Nej, jag tycker inte att det är så bra. Jag tycker att karaktären funkar inte riktigt. Och det är väldigt tydligt när vi kommer till London att det klickar inte. Jag ser inte, jag ser inte Bonds och hennes relation, varför de skulle vara intresserade och Bond skulle lämna sitt jobb. Och... Nej, det, det kan jag hålla med om. Deras relation köper jag inte, men jag köper henne. Men det är en del av hennes karaktär ju. Ja men, ja, men jag tycker karaktären som sådan är bra. Men relationen köper jag verkligen inte. Det vill jag i alla fall hålla isär. Ja, eh, precis som i filmen i övrigt så blandar ju blandar, ju karak eh, ge, eh, blandar karaktären en del. Eh, köper inte heller riktigt relationer. Jag tycker kanske inte att de två klickar helt perfekt. Däremot så tycker jag att hon i sig själv är väldigt charmig och väldigt bra i rollen. Så... Jag måste nog ändå säga att jag, jag tycker hon är väldigt bra eh, Men inte riktigt hela vägen Nej ja, men, Hon läser du Hon höjer ju materialet För på pappret så är ju väl en intressant karaktär Men kanske inte så välskriven Hon gör ju inte så jättemycket Framförallt i sista halvan av filmen Men så du Ger ändå en viss tyngd Och ja, men, sårbarhet i karaktären Som verkligen behövs Och det gör ändå att jag på något plan köper att hon faller för Bond men inte vice versa. Och det är väl kanske kärnan i det hela. Och just deras introduktionsscen som vi har här det säger väldigt mycket om henne. Och jag gillar verkligen det där tysta lilla ögonblicket. Och hon lutar sitt huvud mot, mot dörren när Bond har gått härifrån i hennes kontor. Och det är sådana små ögonblick som, som vi får i Craigs filmer framförallt. Där liksom kvinnan får utrymme på ett annat sätt och jag. Gillar det när man har så pass kompetenta skådespelers Och jag har På sista tiden Verkligen bara att läsa du och Madeline Swan Och eh, jag gillar att Hon är rent visuellt En motpol till Vespelund Och det knyter ihop trades Inte in, in säkert men <laughs> Det knyter <laughs> ihop Hans era rätt bra att vi har två Rätt liknande franska skådespelers På vardera ja. av Ja, hans karriär. Mm. Ja. Nej, men jag håller med. Lea du är ju bättre än Madeline Swan ja. om man ja. säger så. Det håller jag med om. Jag gillar också, där gillar jag faktiskt Craigs leveransk, leverans, ska jag säga, av humor och skämten under, under undersökningen eller utfrågningen, som mm. man skulle ska kalla det. Där tycker jag faktiskt att det fungerar. Det håller jag helt med om, verkligen. Där satt jag faktiskt så småskrattade lite i biografen när jag såg filmen. Överlag är scenen här väldigt bra. Ja. Men det är väl lite precis som med, med begravning att det är väldigt. Det är väldigt rent. Liksom. Och det är, sterilt nästan. Ja, väldigt sterilt. Eh, och det är, jag kan väl inte säga att jag, jag tycker inte miljön i sig är väldigt charmig och bondig. Men jag tycker scenerna som så är väldigt bra. Mm. Jag köper ju steriliteten mer här. Det är ju en klinik liksom. men... Jo men det, det gör man ju Men, eh, men ändå Det hade det kunnat varit eh, lite livligare inredning Kanske runt baren eller någonting Nu är det liksom väldigt sterilt överallt Craig är ja. verkligen i sitt S När han står och snackar med Q Och när han försöker beställa in drinken och allting Då är han mm. på full Connery-mode Ja, det hade varit en fin nod Att ha Viktor Torjanski där Jobba på Hoffle-kliniken. <laughs> han har blivit intagen där. jag stå i baren och beställa alkohol. Med det <laughs> ja, <exakt. laughs> ah, Han sitter i ett rum bredvid och snackar om alkoholmissbruk. Eh, nej, men jag, jag håller väl med i mycket som ni säger. Jag är överlag så är det just den här Österrike-sekvenserna som, som får mig investerad i filmen på nytt. Eh, jag var ju ganska utzoommad i rum. Delen. Så att jag, när den här delen är igång så känner jag hopp igen. Och det är alltid trevligt. Ja, ja. Och sen kommer flygplansjakten. Vi kan ju börja i den ändan med varför har han ett flygplan överhuvudtaget? Var han kommer det härifrån? Här ju... Ja, det går inte att, det går inte att förklara. Det är så brutalt ologiskt. De det drar går... iväg med bilar och han, han börjar springa I en halvtimme ner till flygplatsen Kapar ett flygplan och sticker iväg Va? Alltså det ja. går ju att förklara genom att filmskaparna har tänkt Att det här är typiskt bondigt, att det blir lite överdådigt Och jag liksom, jag förstår konceptet Helt och hållet att de kör ett flyg Jag gillar att det ger lite mer storstagenhet Men det hade varit otroligt mycket bättre Om det var Hint som kom i planet Från ingenstans Och bonde på skidor Eller så där ja. om man var tvungen att ha ett flygjans ja. Ja. Men kommer man över det så köper jag Flydjakten Ja exakt, för jakten som så är ändå Ganska bra, om man kan köpa Det märkliga att den är i ett flygplan Det stora problemet med den här scenen är att musiken är brutalt dålig Vilket gör att Det är svårt att ens kolla på scenen ja. Men Annars, jo men Actionet funkar ändå Det är inte får your eyes only skidjaktnivå Men, den då, den bra är. Ja, men det är ändå Det är bra nivå Ja men det är lite svårt att sätta fingret på Vad det egentligen är Men det är, det är nog någonting som jag ändå gillar Mer Det, det är ganska adrenalinhöjande Det är välklippt Det är bra liksom stunts Och Fan jag gillar musiken Ja alltså. <laughs> no. Jag tycker typ att det är den som höjer scenen Det är den som gör att det känns så stressigt Och så här. Ah, gött gör på att få hjärtklappning i biografen På grund av allt trummande <laughs> Ja det är, ju det, då är, då är, det är ju rätt liksom Åh oh. <laughs> oh, det är ju inte bondigt överhuvudtaget Åh oh! jag, vill, jag vill säga så här att eh, <clears throat> Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig För att vara någorlunda diplomatisk Men jag tycker att eh, Actionet som sådant det rent visuella är väldigt, väldigt snyggt Alltså det är, det är väldigt bra Allt som du säger Ricka, det är snyggt stunt Det är bra, det enda som hade kanske höjt lite Vad som du sa i att Bond hade kanske varit på skidor Istället, det hade blivit lite mer levande Än att han sitter lite stillastående I ett, eller sittande I ett flygplan liksom. det hade varit roligare Att se han på skidor Men det som förstör, förstör Verkligen scenen för mig är ju musiken Som sagt, som för Emil Jag tycker inte att musiken höjer Någonting egentligen, jag tycker den förstör på ett sällan någon ja Det var länge sedan jag såg någonting så opassande i en film. Skulle jag vilja säga. Och jag tycker det är... Det, är alltså det, det, som, det som är... Det är att spelar du första 10-15-20 sekunderna. Och sen spelar du sista 10-15-20 sekunderna. Så är det exakt samma sak. Fast mer intensitet bara. Och sen har vi lite hornarkod. Ja, varannan minut ungefär. I några sekunder. Och så tycker jag inte att man ska skriva musik till Bond Överhuvudtaget Jag tycker att det ska vara mer intressant Än att det bara är frenetiska trummor Och det kommer vi komma till lite längre fram i filmen också men, Och i musikavsnittet Så att nej, den här scenen säljs inte om musiken alls kan jag säga. Ja, för det finns ändå Några moment i eh, I det här spåret Som jag ändå är ganska snyggt Så det ja. är ju inte liksom ett, ett dåligt spår Från första till sista takt Problemet nej. är att de de takterna som är bra består Det är tio takter i hela spåret Ja, exakt Sen är resten avgrundsdåligt Ja, det är ju verkligen bara frenetiskt trummande Och det ska ju inte vara den adrenalinhöjande Till den milda graden att man nästan Slår sönder trummen innan liksom. Utan det ska, ju vara <laughs> det ska ju vara liksom Någorlunda melodiskt i alla fall tycker jag Ja, och det är ju det största, Det är inte bommusik bom för mig Nej Där checkar jag ut från den diskussionen Ja, jag med. Det här är ju den enskilt den scenen som enskilt har vuxit mest i mina ögon Från och med att jag verkligen zonade ut i biografen Första gången jag såg den redan Till att jag nu uppskattar den verkligen Och musiken och stunden och allt det här det, det fungerar Det är liksom storslaget och lite spektakulärt och allt det här Men musiken den Ja men jag vill inte ge mig in i den diskussionen alldeles så mycket nu Med att jag, jag tycker det är, är bra musik och jag tycker inte Ja det är annorlunda än vad det brukar vara i Bond men jag tycker ändå att det får vara annorlunda Och jag tycker musiken funkar lite som typ som propellerna på Bonds plan Det liksom går jävligt snabbt Och det bara ja, det passar i scenen Det har vi ju ljudeffekterna till Ja, vi, vi kommer till det Ja, vi tar, vi tar musiksnacket vid musiken Vi avvaktar lite där Det enda som är problematiskt är att den är lite långsamt klippt ibland Och att den, den blir lite roddig när vi måste följa Q också Eftersom att det levereras rätt viktiga plotpoints under den här scenen, så måste också ni med på. Då blir det lite splittrat. Och sen kan jag inte släppa Daniel Trades ölbröd fram mot slutet av den här. <laughs> men... alltså, ölbröd. Ja. Jag tycker ni så jämna bra på skrivet. Men i övrigt så är det här en av de bättre actionsekvenserna i Sam Mendes två filmer. Ja, men kanske. Men det, det kan ju också bero på att actionsekvenserna överlag har varit svaga. Så är det. Ja, uh, yeah. uh, uh. det kan jag skriva under på uh, uh, Tangier Klassisk Bond Location för mig i alla fall Ja uh. uh, Synd att det inte längre <laughs> Men men kan. me as Ja, exakt Det är ju väl ganska bra Men det är någonting med att Fan, tempot är väldigt ryckigt När jag äntligen har liksom jag känner att jag har kommit in i filmen och känner att liksom, ah, tempot är uppe. Nu känner man att nu är vi på väg någonstans. Då, liksom, då väljer man så bara helt ta bo, bara liksom landa helt och hållet. Och det är superlugnt. Och jag blir lite så här. Ah, mm. kom igen, jag är redo på klimax. Och så tittar man på klockan och bara, oj vad långt det är kvar. Ja, och, exakt. Satan. Vi är halvvärlds in här när vi kommer till Tainteres. Ja, det är gud alltså. Och som så så är ju scenerna egentligen ganska bra och lite kul när Bond sitter och jag eh, siktar på den här musen som kommer fram och pratar med. <laughs> Last rat standing. Ja, det är <laughs> ju ja, lite udda men lite kul. Ja. Eh, men eh, det är något med tempot som inte riktigt ja, det är jag, klickar bara. Det jag stör mig mest på det är ju att de byter mellan Bonds location där han är och London ungefär 70-11 gånger i filmen. Vilket jag stör mig något enormt på. Jag tycker jag, jag, jag är trött på London. Det låter ju konstigt att säga för det är ju Vons hem. Men jag har varit väldigt mycket i London i de här filmerna. De två senaste alltså. Det är ett problem jag har med filmen överlag. Ja, nej, för scenerna som så, både här på La American och i London, är ju bra scener. Men fan, den här filmen har ett jättekonstigt tempo och en rytm som inte alls funkar. Det är... Saktar ner alldeles för mycket vid vissa punkter. Och så är det med London. och så, nej, det, är det är jättesvårt att hålla sig inne helt engagerade i filmen under allt det här. För då rycks man ut ibland när det kommer till och liksom. Ja, exakt. Man kommer in i filmen och så kommer man ur den. Och så är vi i Tangier och så blir det långsamt. och så ja. äh, Jättekonstig rytm. Ja, det tycker jag också. Ja, och det är också när vi hoppar mellan olika... Inte bara... Liksom mellan London och Marocko. Utan när, när filmen fortskrider. Eh, från Rom till Österrike till Marocko. Och så vidare. Så är det. Det är liksom olika stilar. Det är olika färgskalor. Och olika känslor tycker jag. I nästan varenda scen. Jag blir till slut blir så här knäpp och skit så ren. Behåll samma estetiska stil genom filmen. Alltså jag blir knäpp. Alltså de här scenerna hänger inte liksom. Estetiskt ihop med varandra. Det är liksom. Det är som att pussel och bara trycka upp bitarna för att man inser att den ska vara där, fast det ser fel <laughs> ut. Så man, äh! ja, det Så blir liksom. Sam Mendes är inte bra på det för han vill ha. Han vill ha väldigt karaktäristiska stilar och känslor utifrån var man är miljömässigt. Men jag gillar inte det. Jag vill ha en, jag vill ha en helt enhetlig film där allt bara liksom. Att ah, tajt hänger ihop och bara sköljer över den. Nu är det liksom så mycket små plåttriga intryck ja. hela tiden. Ja. Jag tycker att vi kan få följa Bond på uppdraget utan att hoppa tillbaka till ja, diverse ja. andra karaktärer i Utan att vi får se Exakt. Bond göra grejerna, åka dit, åka dit, göra det och göra det liksom, i en grej liksom, tycker jag. Ja, det ska. Bond är huvudkaraktär, han ska vara huvudkaraktär och det ska inte finnas en onödig sidoplott som egentligen är irrelevant utan det är alltid Bond ute på fältet som ska vara 100% fokus Ja, tack. eventuellt skurken också vad han håller på ja. med kan man också gärna få se men det blir ju en story, Bond story på ett sätt det mm. här med C och M är ju det har inte Bond med att göra egentligen de är ju bra scener i sig jo, men exakt. Det, som sagt, det, det förstör tempot ja, i filmen ja, ja. Eh, en, eh, en grej som är Bra med det här, det är ju när han tar upp bandet med Vesper, Vesper Interrogation. Tittar på det lite och sen slänger bort och inte gräver ner sig i det. Ja, ja verkligen. Jag är nästan, jag är nästan, ja jag vet inte. Jag, jag, kan, jag kan tänka mig att om David Arnold hade stått för musiken så hade han hintat om Vesper-temat. Tror jag. Oh ja, ja. Oh, ja och det är lite synd 100%. att Newman ändå inte gör det, för han har ändå en stil som på mycket liknar bäst på temat just i soundet och just i det spåret så är det faktiskt ganska liknande sound också så det hade varit en ganska snygg touch kan jag tycka Jag vill säga det att nu när vi har kommit i andra halvan av filmen så tycker jag att filmen slutar rycka som den gör mycket i första halvan och från och med nu att vi kommer till American och fram till någonstans framåt slutet så skulle jag säga att det här är bland det bästa i e Trades era och jag skulle kunna vara var tyst resten av podden och stå fast vid den åsikten att jag tycker nästan allt som kommer så länge på oss nu blir bra. Eller väldigt bra. Och då ända fram till eftertexterna menar du? Ja, inte riktigt, men nästan. okej. <laughs> okay. Så ja. nu är det riktigt, riktigt bra. För jag tycker att när den här filmen är som bäst, vilket den är nu, då är det Inne med Kwam hos Oj, det är alltså din favoritfilm bara för de som har kort. <laughs> Oj, oj, oj. Ja, du ska få dina fiskar varma sen. Mm. Ja. <laughs> jag håller på och värmer upp dem. Åh, <laughs> oh, herregud. Ja, men det... okej. Okay. Men tåg i alla fall. Ja, tåg är alltid bondigt. Här, här är det bra. Här är det, ja, här är det riktigt bra. bra. Det håller jag med om. Det här är ju klassiskt och nostalgiskt på rätt sätt. Yes. Ja, tack. Vit klassisk smoking igen. Mm. Mm. sitter så jävla fint på Craig också. Inte sett en uh, aviatorkill. Nej. Mm. Passade dessutom mycket bättre än ny Kill Ja. Okay. Uh, däremot även den nya kill kanske snäppt snyggare. Det är Craig bär inte riktigt upp vit smoking kan jag tycka. Men det är fantastiskt att få se den alla fall. jag tycker den. Är bara att den är mer gör, gör den bra. <laughs> Absolut. Ja jag vet att du har lite problem med musiken här, Richard. Ja, Jag har inte stört mig lika mycket på det senast men det, ja, men det är ju Newmans Att han ska ha musik överallt Oavsett vad det är för scen I <laughs> den dialogscen så ska det också vara musik <laughs> I bakgrunden alltså det, oh. Han låter inte örat vila Nej Det kan man säga om flygplansjakten också eh, Men eh, nej, Det jag tänkte säga om, om det som kommer sen Med fighten med Hinks. Eh, Förutom shit på slutet så tycker jag att det är nästan filmens bästa action-scen. Eh, tycker jag. Det är den näst bästa. Det är ju två fantastiska scener. Ja. Men ja, ja. alltså hela okay. den här tågsikfenstern, liksom från början till slut. Här känns det verkligen som att det är en bondefilm. Ja. Det, det är väldigt hög nivå här. Ja. Tack. Eh, fighten är ju också helt. Alltså, eh, ja, det enda problemet jag har är att det är väldigt mycket. Det är väldigt mycket Craig att de måste riva halva inredningen vart de än är när de ska fightas. Jag tycker ja. det blir lite för mycket väggar som går sönder och bord som slår sönder och allt vad det är. Ja. Men det är fortfarande väldigt bra. Ja. Jag, hade ju, jag hade ju typ kunnat se med den här transporterad till Conrys era liksom, och sett honom slåss på det här sättet också. Liksom. Med lite modifikationer såklart. Men... Ja, minus att saker och ting inte går sönder. Ja exakt, exakt. Så att, men det är ju, ja, just, just själva miljön Och hur de slåss, och det, det, det känns väldigt mm. Månskt på ett bra sätt Och därför är det synd att det dödas med Shit, shit. Ja, jag vet Nej, det är så jävla illa alltså. Det är ganska bra <laughs> Sjuk i huvudet Ja, men det, det är något skönt Med liksom att Hinks, han har varit så här Uppmålad, han är <laughs> stor som fan Han är farlig eh, Och sen när precis när han inser att nu kört, nu är jag död. Då första gången han pratar. Det är lite skönt tycker jag. Alltså för, för, mig, för mig så är det att han av. Vad heter det? av... Men han gör sig mindre skrämmande. Ja, exakt. Det är liksom, ja. Jaha. Men det är ju det. det är ju liten, man får se lite så här mänsklighet i hans ögon precis innan han dör. Det är liksom, jag tycker det funkar. När han är inte längre ett hot. Han behöver inte visa sig farlig längre. För nu ska han dö. Hej då. <laughs> Men jag tycker, ja, jag men det är ju alltså, jag har insett det över podden att i Bond så har vi lite olika preferenser du och jag, Rikard, om humor. Du gillar liksom tennisrax och sen gillar du ju den humorn. Och sen gillar du liksom det här. Ja, det är tre saker som jag absolut inte tycker är kul. Bara Så att det är två helt olika synsätt bara på det. Ja, men det är inte så att jag sitter och skrattar åt det här, men det är liksom, det är liksom skönt slut på den karaktären. Okej, okay, ja. Kärlsscenen då. Den känns väldigt påtvingad. Alltså. Ja. Väldigt lökig. Otroligt lökig. Och just att de använder typ en... Ja, de har lyft backing-tracket från Writings on the wall och bara lagt på. De har inte gjort något speciellt med det liksom. Nej, men det är vacker musik men det är väldigt lökig scen. Ja. Jag gillar ändå det där med att de fightas och liksom hon kommer att rädda honom och Craig är påtagligt tagen. Han kan inte ens lyfta händerna för att slåss där i slutet eller lyfta armarna. Och de... De, liksom, de vet om att de kanske kommer dö nu snart när de träffar Bluefield och allt det där. Och då tar de liksom tillfälligt akt. Det som att alla känslor bara släpps lösa Så att jag, jag köper det. Jag tycker det är fint. Jag gillar musikerna Jag gillar hur de tar allting igen tagen i den och de tittar på varandra. Det är som först man känner verkligen någonting på gånger. Det är en bra kontrast mot den intensiva fight vi hade alldeles nyss. Ja, och sen så kommer vi fram till basen. Och här kommer delen där jag snackade om smartblad där i början. För att det är inte så att det är utvecklat direkt med smartblad, Men Bond kommer hit. Han står och väntar. Han kliver av tåget och står och väntar. Och sen blir han upphämtad. Och åker ut till synes utan plan in i Blofelds bas. Och där har vi två saker. Hintz kommer på tåget. Mest troligtvis för att han har fått information från Blofeld. Att Bond är på tåget. Från smartbladtekniken Som han har fått av C. Och Bond tror ju förmodligen fortfarande att Smartblad är igång. Och att kavalleriet så att säga kommer komma och rädda honom eller hjälpa honom. När de väl åker in i Blofelds bas. Så att han har ändå någon typ av plan. Och att han vet om att London håller koll på honom. Han tror i alla fall det. Och då tycker jag att Smartblad fungerar. Men de hade kanske behövt poängtera det lite. Nu är det som om ja, ja, Bond åker in i Blofelds bas utan utan vidare efter tanke. Om ni förstår vad jag menar. Jo, oh, jag förstår. Oh. Ja, och det är ju en rolig twist att Bond är här, vi måste hjälpa honom. så här. Nej, det kan vi inte göra för att om vi vet att han är där, då vet någon annan att han är där. Lå vi låter han jobba själv. Och det hade man velat ha i hela filmen. Och det vet ju inte Bond om heller. Nej. I det här läget. Jag är mest bara förundrad över varför han inte kunde köra på skipet från Casino Royale. Oh. Ja. Varför hitta på all <laughs> den här bullshitten mm. Ja det är sant Ja det håller jag med Basen för övrigt är för jävla snygg tycker jag mm. När man ser den i kraten så... så fick jag någon Jag vet inte vad jag fick Jag fick någon så klassisk bond över den Men det här är ju sån liksom, klassisk Bondgrej Som man det är så himla sällan Vi får se sånt här ja. I de nya bondfilmerna Ja jo, jag håller med Just att det finns liksom ett litet kvarter där liksom besökarna bor Och sen så är det lite ja men, konstigt formade byggnader Med antenner och, och paraboler och skit på det ska, det, man, fat, man vet inte vad det är men det ser, ser skurkigt ut liksom. Och det, ja, jag, jag gillar det Det känns, som, det känns lite som eh, vad heter det? Drax eh, månbas fast på marken Jag får lite den, den bilden av den Det, det är väldigt snyggt Ja, min association drog nästan till eh, Dr. No faktiskt No, verkligen. Ja, men det är ju typ det mm. Och det är mm. skitsnyggt ja. eh, Däremot Vi hade Ioson och Topolino förut Nu kommer nästa dialog Som är helt åt helvete ja. I came here to kill you uh, I thought you came here to, here to die Well, it's all a matter of perspective Hur fan kan man skriva så dålig dialog? Ja. Men det, problemet är att det betyder ju mm. Ingenting Det är bara de, de är liksom det Rappakalja Ja, det är bara ja, Rappakalja vadå, vadå matter of perspektiv? Alltså... Nej, det är två olika saker Ja, alltså, <laughs> exakt nej, Det är så jävla konstigt alltså. det är ju, Fast man får ju tänka att det kommer från dem som skrev liksom, uh, Dying of the day Mojito-scenen liksom, <laughs> De har ju något Något att brås på oh. Här vill inte jag att filmen ska ta slut för övrigt Här tycker jag det är så Ärkla bra, alltså här levererar ojte van ojte, man, fotomässigt, hela, åh oh, vad När sen Bluford kliver ut i skuggan där med... runt meteor... meteoriten här Och de pratar och det är, ja oh, vad är det är bra Det är för övrigt en av mina favoritrepliker, alltså rent humoristiskt av Craig <här> Det är när han kommer in och ser meteoriten och i think we're supposed to be impressed mm. Den tycker jag, den känns mm. lite conry på något sätt, lite subtilig Sen har vi Emils favoritreplik ja. <laughs> <laughs> Touch it You can touch it if you want to Alltså den är så jävla bra <laughs> <laughs> oh, fan, vad vi, Alltså alla vi märkte ju biografen att den där repliken kan ju misstolkas <laughs> på, på, När vi bara tittade på varandra och alla tänkte, ingen tänkte på meteoriten kan jag ju säga vi tänkte på Christoph Kristoffers tyska bollar. Liksom. Det var ju liksom... ja, men det, var, det var inget att hylla om, grabbar. Christoph waltz smås här, Ja, men exakt. Lint, kul att få en helt ny innebörd. Liksom. Nej, men äh, ja. Men det är ju, förutom den dialogen som Emil sa, så är det ju väldigt bra dialog här. Och Waltz säljer ju in Blowfell väldigt bra. Ja, Jag tycker verkligen. han funkar jätte, jättebra som, som skurk här. Uh, han känns uh, det är så mycket, han är så obehaglig och känns så. Uh, han är bara ond. Usch, han är elak. Jag tycker det är så skönt att uh, Waltz inte gör sin vanliga grej som man brukar göra i filmer. Att han liksom håller det lite nedtonat Att han är väldigt subtil i hur han tittar Hur han använder sin röst Och med de minsta minerna så är han skräckenjagande För kollar man på typ Tarshan som kom i somras Så är han ju Waltz uppskruva till tusen Men det är så skönt att han liksom håller, håller igen Och gör någonting helt annorlunda Och liksom gör Blowfield sin egen Och ja, jag tycker att han är Ja, alltså det är svårt att säga, men han är i klass med Och han är näst bäst i trades era av skurkar hittills. Alltså mitt... Det jag känner med Walt och Blofeldt är att det lite är... Det är svin. Alltså Walt är fantastisk men materialet här med Blofeldt är inte tillräckligt bra. Uh, Waltz höjer det så högt han kan, men... Ja, uh, det är material, materialet är fel på. Uh, så uh, jag tycker att Legifra är bättre Som skurk, definitivt Ja, det håller jag med om Jag tycker att uh, det som folk kanske har stört sig på Med Walt är att han inte är Waltz ja, precis. <laughs> Han spelar ju ja. ner sig ordentligt Jag tycker att det är ganska Jag vet inte Jag tycker inte han. Jag, vet inte, jag, jag, aldrig, jag, blev, jag blev aldrig riktigt Sådär wow-tagen Av Waltz prestation här uh, Och inte heller av rollen Jag tycker den var lite underväldigande Som sådan, men Waltz gör ju det han kan Egentligen, men jag vet ja inte, det, det klickade inte riktigt för mig. Men det är ju lite det. Rollen är alldeles för dåligt skriven och det blir lite för ointressant där vi kommer att få se. Och eh, då bryr jag mig inte så mycket om Blowfelt och att Blowfelt är tillbaka på det sätt som jag borde göra. Nej. Men jag ser jättegärna Walls komma tillbaka som Blowfelt i ett japanskt slott. Ja, och få spela ut verkligen. <laughs> ja, kanske inte göra sin Walls grej, för det vill, det vill jag inte att han ska göra men få en, en bättre skriven Blowfelt Lite mer screen time liksom. Ja, men jag tycker att jag hade varit mycket nöjdare om om de har bara det behållet att Walt spelar browser. punkt. Mm. För att det är hela, hela Blåfältgrejen grejen som är väldigt underväldningen för när det väl kommer och att han säger att I am Ernst Ever Brofeld då är det liksom... Blowfelt till och med. Ja, ja. <laughs> <Brofeld>. ännu bättre. <laughs> då... Du att säga, I couldn't care less. Ja. Det, är så, det är så dåligt hanterat den grejen. Men så länge vi faktiskt inte, liksom, han inte uttalat det här Bluefield, när han fortfarande är vad vi ska tro på då tycker jag att han funkar väldigt, väldigt bra. Det håller jag med om. Ja. Mm. Och sen hela det här att han är blåfält, ja, alla Bond-fans. Vet du, de kunde se det komma Från 50 mils avstånd ja. Och alla som inte är bond -fans, De har typ ingen aning om vem, vem Bluefield mm. är Så de bryr sig ju inte i alla fall Nej. Nej. Nej, precis så, så det är felhanterat ja. graft från första ja. stunden liksom. Det tycker det, jag är, verkligen Jag har ingen problem med att han är Bluefield Och jag definitivt inga problem med hur det avslöjas Jag tyckte att det var varit värre om det hade gjorts Med Pompos då, att nu är det som Bluefield bryr sig uppenbarligen om Bond Mer än vice versa Och ja, det tappar väl lite Drama dramatiskt i det hela Men det görs på ett rätt smartfullt sätt tycker jag Det som hade varit grejen Med, med, med just Blow for Lowbrows Är att jag hade behövt se honom Göra någonting Riktigt ont helt enkelt Bara någonting att Man ser att han är utfört, att han säger till att det ska göra terrordåd Vad som helst Så man förstår att den här mannen är sjuk Att han är liksom Den här stora terrorledaren Nu får vi inte se det och då blir det lite Ja Lite formlöst kanske. Men det är den enda, enda kritiken jag har på Blowfeld i den här filmen egentligen. Ja, eller varför inte bara köra ännu mer klassiskt? Att på spektrummetet alltså, i Rom så får man inte ens se, se uh, Walts ansikte. Däremot så sitter det, någon, det är någonting där som tyder på att den är Blowfeldt. Antingen att de säger namnet eller att han har katten eller mm. någonting. Men vi, då, men vi får inte se ansiktet där. Det, då är det den här gamla ansiktslösa Blowfeldt. Ja, precis. Det hade också kunnat funkat. Varför inte ha, låta han vara blåfält från början och sen avslöja att han egentligen är Oberhauser? Precis, vilket hade varit otroligt mycket dramatiskt bättre. Oh. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Tortyr? Ja. Oh. Det här gillar jag. Ja, oh. mm. det här är det. Här, oh, herregud, det, det gör ont att se den här scenen. Ja, oh. jag älskar tortyr. <laughs> BDS-sänkpoten kommer strax. Oh. Jag älskar tortyr. Oh. Ja, nej, men alltså. Det är någonting. Alltså, varför jag tycker att den här är mer smärtsam än i, i Casino Real är att den är så vidrigt clean. Alltså, i, i Casino Royale så är det lite mer det där klassiska. Smutsiga grejen, smutsig cell. Och det är lite. Här är det, för det första tycker jag det är lite bättre dialog här. Och det kommer ju från en bok. Mm. <laughs> eh, och sen så är det bara så. <laughs> Fidigt klint, när lilla borren som åker in. Sen att det inte gör någon skillnad överhuvudtaget kan vi komma in på efteråt. Men... Ja, det känns ju lite som att sitta i någon tandläkarstol. Liksom att det är lite samma kliniskhet i rummet om man säger så. Och det gör väl att det är lite extra skrämmande kan jag tänka mig. Eh, men jag, jag vet inte att... Nej, jag, jag vet i, när, när vi såg filmen, mycket kommer tillbaka till det. Men första gången vi såg den, då var, då var ju den här scenen den som fick mig att känna mest egentligen. Tillsammans med inledningen kanske. Just när du och jag är satt och, och, och, och... då då var det verkligen hålla handen moment. Ja. När han introducerar sig som Ernst Stavro Blufeld. Det, äh, det var otroligt åsut. Sen har scenen dalat lite för mig. Men då just då i den stunden så var det otroligt häftigt. Men tortyrscenen liksom... Alltså för det första så är det ju i stort sett inte tortyr. Utan det är klint och han vill i stort sett göra ett ingrepp. Hans mål är inte bara att... Orsaka smärta utan han vill i stort sett förstöra Bond, nollställa honom. Och det är bara sjukt häftigt. Och sen allting i mm. hur filmat och dialogen är. Mm. mm. Ja, det är ju Craig ser ju verkligen ut att vara i alltså, stor jävla smärta. Vilket är bra för det är ju det han är. Men det är ju liksom. Det är ju liksom han, han stönar och, och pustar och allting. Det är liksom. Det är vidrigt att se. Ja men som jag nämnde Jag vill inte att filmen ska ta slut när det här är För just innan när Blufeld pratar om Hur allt hemskt kan ledet till något bra Och den dialogen I'm the author of all your pain Och sen kommer tortyrscenen som Verkligen visuellt vänder på tortyrscenen Där det är mörkt och smutsigt Och här är ljus ljust och kliniskt Och båda väldigt stor effekt på Bond Och eh, Det är riktigt ruggigt det är det är sällan det är så brutalt och obehagligt i en Bondfilm som det är just här Och jag har lärt mig köpa det här med att Bond inte blir så tagen av tortyren Och det är att Blofeld säger if the needle hits the right spot Och uppenbarligen så är Blofeld inte den precisa man, tror jag. är Och tänker, tänker jag på det i alla fall så kan jag acceptera att Bond inte blir så skadad som han kanske egentligen borde bli jag har köpt det från första början faktiskt. Jag har aldrig haft några problem Okej. Okay. Jag vet inte. Det är väl just det som kanske är problemet för mig i alla fall. Att jag inte köper det. Själva tortyran. Nej men det är inte illa. Det är det som kommer efteråt. Och nu blir det ju klart sämre. Nu blir det ju dålig tv-spels-action. En dålig first-person-shooter från 06. Det är riktigt svag action-sekvens när ska brytas ut. Och eh, Madeleine som vi har fått lära oss kan hantera vapen och hjälper Bonn på tåget. Nu så dras liksom i armen av Bonn och bara släpas runt det här. Och det är, det är inte bondigt och det är, det är inte bra. Jag kan köpa det där med att Bluffeld inte träffade liksom, helt rätt. Men jävligt ont gör det. Och jag tror inte att man... Bara springer upp och drar med sig en tjej och börjar skjuta kulspruta efter det blivit borrad i sig oavsett var man blir borrad även om man blir borrad i låret jag vet inte fan var man blir borrad någonstans Men, <här> eh, så att alltså, det hade varit så fint att se att det är Madlen som drar med Bond till helikoptern mm. det hade varit en, en, en, en snygg touch för nu blir det liksom någon sorts så här heroisk hjältegrej Bond springer runt med lite öppen vit skjorta Med en liksom och... mm. Nej, det funkar inte Skjuter med en hand också Ja, ja. ja det är väldigt konstigt Jag får lite Tomorrow över Dies-klimax-dibbar över det här Ja, faktiskt äh, ja, Rossman går runt med SMG och skjuter med en hand är det är konstigt att man döder alla med ett skrott också Ja Det är ju ingen anstormning Det är väl vad är det, 5-6 personer som man skjuter Och sen är det slut liksom mm. Men det är, det är liksom problemet här att när den här scenen liksom konceptualiserades så hade de fortfarande i åtanke att det var en middagssekvens innan. Tortyrscenen kom ju senare och det är väl därför det blev så konstigt. För de hade, det var ju tänkt att istället för tortyren skulle vara en lång middagssekvens där Bond och Bluffell spelar kastanjenutterpåker och pratar om barndom. <laughs> alltså, vad fan? Men alltså det här med med deras relation, Bond och Blofelds relation hur tänker ni om det? Jag tänker liksom den stora elefanten i rummet när man diskuterar den här filmen Kast Ja jag gillar det inte, över överhuvudtaget Jag säger som eh, Hinks i filmen, shit <laughs> det är inte bra <laughs> Nej men alltså, det, det är det här problemet att om man ska tro Barbara Broccoli när hon sitter och säger att we always go back to Fleming och sen när de äntligen får tillbaka Blofeld då hittar de på någon konstig backstory att de har träffats när de var barn. Alltså, lägg ner, alltså menar du det du säger, lilla blä? Bamsan. Ja, nej, jag ska inte vara sån. <laughs> nej, men alltså, om man menar det, att fläming faktiskt är viktigast. Gå tillbaka till Flemming och gör det som Flemming hade tänkt. Gör rätt. Gör, gör rätt det som man inte riktigt gjorde rätt på 60-talet. Eh, och det har man inte gjort. Man har hittat på den här kopplingen mellan Bond och Blofeldt som i min smak är helt fel väg att gå. Alltså Blåfeld hade lika gärna kunnat sagt Ioson och Topolino och jag hade köpt det lika mycket. <laughs> ja. Ja, men, ja. ja, när du säger det så... Ja. Ja. Nej, det är ju inte, det är inte bra. Jag tycker man ska, för att spela vidare på tortyrkänning, jag tycker inte man ska borra för mycket i Bonds eh, förflutna. Och speciellt inte hitta på saker från Bonds förflutna. Det tycker jag är väldigt illa. Speciellt när det rör en så legendarisk skurk som Blåfelt. Liksom. Mm. Jag bryr mig inte om de ändrar om backspåren på Gabor liksom, från <laughs> <The> Our <World's laughs> Snouten. Det skiter jag ju fullständigt i. Men det här är ju Blåfelt vi pratar om. Det är lite skillnad. Gabor liksom. och Bond var bröder. Ja, men de träffar varandra i sandlådan på ITON. Liksom. Det, liksom, det, det, det, det skiter jag fullständigt i. Men Blåfelt, nej, det är inte kul. Jag gillar det inte. Oh. Så, för mig är det som nu är det inte så jättetydligt i filmen. Och idén, den är inte bra för fem öron Det kan man inte komma ifrån Den som kom på den här idén, John Logan Borde få sparken Vilket han har fått Så det, det är tur det. Den, den mannen som har kommit på det, han har lämnat Kvarteret Men det är ändå, det är ändå räddat rätt bra Genom att det är underspelat Och Waltz han som liksom, När han säger ordet brother i filmen så Han vill som liksom inte säga Han säger som brother han liksom, ja, Det är en viss tyn i det Och eh, det är utfört bättre än vad det var på pappret. Och det tar inte mitt nöje från filmen. Eftersom att det har så en pass liten del i, i filmens storhet. Om man sedan ser det som rent allmänt. Men äh, ja, idén. Om man glömmer bort det till nästa film. Så kommer jag acceptera det ännu mer. Kommer de fortsätta spela på det. Så vet jag inte vart detta är vägen. Men jag är glad i alla fall att de, de, de spelar ner det så pass mycket som de faktiskt har gjort. Jag vet vad du tar vägen i mannen. Nödutgången på Rigoletto direkt Ja, exakt ja. <laughs> Jag började skratta bara för när du sa John Logan har lämnat kvarteret Så tänkte jag med honom typ cykla iväg på en liten barncykel <laughs> <laughs> och bara så, Cykla ut från ett litet kvarter Hej då <laughs> Just han ut från Pinewood-grindarna Ja, exakt där. Med en liten rosa sån där motorcykel som de har i Seinfeld Som Kramer cyklar omkring på ibland i några avsnitt om man ser W7 Stage brinner i bakgrunden och han bara tutar där och bara hej då. Furby's <laughs> mobbarna i kvarteret Pinewood som <laughs> man kasta sten på John Logan. Ja, brutalt alltså. <laughs> ja, nej men det, jag tycker filmen får oförtjänt mycket kritik på grund av idén för utförandet är ändå så pass bra det någonsin kunde bli. Ja. Så, då är det sagt. Jag vill lämna den här jävla basen nu om inte ni har ja. något mer att säga. Nej, vi spränger den. Oj. Ja, no, jag hade önskat att man inte gjorde det, men nu gör de det. Oh, Ja, nu gör de ju det. Och vi får oh, det är klimax. världsrekord! <laughs> <laughs> vi får ett eh, klimax i London. Eh, varför, det, vänta nu, innan där bara, varför exploderar basen? Nej, den gör bara det. För att de kan. För att de kan, ja, då så. Chris Korbold var lite sprängkåt, så att vi, ja, det ja, kört. Alltså, jag eh, liksom tror när jag ser filmen att... Det är Blofelds bas som samlar in informationen. Han säger det, information. Det här är information. Det är han som har liksom på något sätt startat igång den här Nine Eyes-grejen. Uh, så att jag tänker liksom att om, om den här basen är sprängd så är väl liksom det akuta hotet undanröjt. Uh, varför inte låta klimaxet vara här och använda sig av den informationen? Istället för att åka till London och påstå att det är systemet som ska dra igång- är så himla viktigt. Om de nu. Om själva informationssamlingen är förstörd. Eller vad man ska kalla det för. Ja. Filmen ja. känslomässiga klimats är ju i Marokko. Aha, de hade ju det. egentligen bara klippt till. Ja, uh, si sitter och skakar galler. Och sen så rullar eftertexterna. Ja. Och exakt samma sort som händer i London. Skulle kunna ha hänt i Marokko. Med, med liksom skjutbanan. Och det här att Madeline blir kidnappad. Och allt det. Allt. I MI6, gamla MI6 skulle kunna vara I Blofelds bas Och det är mörka och ljusa och under jorden Och det är liksom lite ruddigt lite trill Tänk Bond som är lite paralyserad Ser i synen springer runt i skuldiga gångar Det är såhär riktigt obehagligt och... Ja, och se bilder på gamla skurkar Ja men precis Och sen att Bond till sist spränger basen Stora explosioner och mörker iväg Vi ser samtidigt hur Mallory tar fast sig och allt ja. Men nu blir det ju som det blir Tyvärr. Ja, nu har vi en av de där senare i London Så Måste väl säga någonting om dem Nej, jag tycker det är alltså Alltså oh, klimaxet är så dåligt Det är felkalibrerat På alla nivåer Alltså det, ja. det Det finns ingenting här som jag vill ha Av ett bondklimax <här> nej, det, är, det är inte liksom storslaget På ett glimtenögat sätt Det är inte spännande På, på, på riktigt Det är inte det är liksom mörkt, det är smutsigt, det är lite trist Det är ologiskt Det är en Madeline som är fastsurrad Vid en bomb Välkommen 1890-talet igen alltså, ja. Nej. Det är mycket som bara slår ja. Kapitalt fel helt enkelt. M ja. leker noll, noll, agent Bond skjuter mm. ner en helikopter Med en liten pistol Ja, Nej det är ja. för mycket alltså, Det här är ju botten 5 Klimax för mig Jag tycker definitivt att det är ett av de sämsta klimaxen I hela serien just för att inte få mig engagerad alls och det känns så felplacerat att de ska tillbaka till London liksom. det som har varit så skönt med Craig eran hittills är att även om man inte liksom har tok älskat alla filmer så har det alltså det är ett, ett, i alla fall ett bra kliv uppåt efter brostan eran eh, att man liksom vet att visst allt kanske inte är perfekt men det är, man får gedigna filmer fast det här, är ju typ, det, här är, det här är ju precis lika dåligt som vissa av brostans klimax. Ja, definitivt. Tycker jag. Ja, det tycker jag. Ja, men det är ju som Tomorrow Never Dies. som tappar författningen helt på slutet. Ja. ja. Ja, är det inte bra? Ja. Jag, jag, jag kan knappt ens plocka ut någonting som jag tycker är utmärkande positivt i stort sett. Nej. Det är som bäst bara lite mediokert. Det är så här, <laughs> ja, exakt. Ja, men man blir liksom inte engagerad överhuvudtaget. Man bara sitter och väntar Nej. på att eftertexterna ska börja rulla. Och det är ju... Så får det inte vara en film Nej, det är ju under all rimlig kritik ja. Det är väl det jag kan säga Jag ja. har inget specifikt sådär att plocka ut Men jag tycker bara att det är fel scen Och på ja. fel plats Och sen eh, som liksom Icing on the cake så får vi DB5 Igen Igen Kommer den igen i nästa film Då reser jag med och tar med er ut och går <laughs> Får vi hoppas att det är vi eftertexten då, Så man får se filmen <laughs> Ja, exakt Den hintar som i pre-titlen ja. då, då går vi direkt Ja. I I... Ja. Emanuel, kom in och hylla nu Yes <laughs> Nej men, ja Jag kommer hylla, faktiskt men... Bortse bort vi från det faktum att Allt det här skulle vara i Marokko Så är det bra Och ja jag, jag, Det tar ju mig lång tid Men jag har, jag har köpt idén Att tematiken bakom det Att de är tillbaka i Bonds Hem och han gör upp Och hur Dåligt är en och Hur dåligt en idén är Så lyckas man ändå utföra ett bra år Jag tycker det är ett bra, mycket bättre klimat Sen Skyfalls framförallt Det är bra, mycket bättre än Alla brossnens. Daltons, stor del av Moores Va? Va? Vänta, vänta, vänta, vänta vad sa du nu? Han rablade upp alla Bomberserien Det var bättre ut. än Brosnans, där var jag med Några av Daltons, ja, ja. Med hela Nej, inte hela okay. Moores, vissa av mors. Kanske finns ett par på konversera som är då. vad är det? Never seen ever again ser <laughs> väl någorlunda sämre Men det är så <laughs> Nej men, uh, den ligger väl i klass med Vilken ska jag säga Klassinerad uh, Nej, definitivt inte Klassinerad Den är i alla fall en bit upp, om vi säger så Oj. Jag gillar thrillerelementet i det Jag gillar att Bond och Bluffell Få sitt liksom, möte där det slutar Jag gillar verkligen fotot Jag gillar musiken Hör och häpna Um, det jag, Vi säger så här: det jag inte gillar, eller det jag inte gillar, det är att Madeline sitter fastspänd vid en bomb. Jag gillar inte att Bond skjuter en helikopter med ett pistolskott, även där, tematik. Och helikopterfetisch. Och jag gillar inte att Mallory och Denby står och slåss och att Denby dör på sämsta tänkbara sätt. Och jag gillar inte att det klipps emellan lite för mycket. Men i övrigt. Det jag inte har nämnt, det gillar jag med det här klimatet Oj Så nu vill jag ha sagt att det är Det är bra det här, det är bra det jag okay. mm. jag gillar verkligen inte scenen Då han, om jag ska ta ut något enskilt Men det finns ju mycket dåligt i den här Men när han rycker av sig luvan Och tar av sig, <laughs> alltså det är ju som en Typ joker revealen I The Dark Knight Ja, det tänkte jag också på, det, kän, det känns som att det I stort sett är hämtat från Nolans Batman-filmer det, ja. ah, det är inte bra det är otroligt intet att säga, alltså både filmmässigt och eh, musikmässigt är det ju taget av Nolans filmer, båda två, Skyfall och, och, ja. och Spectre. Men det känns som att en sån reveal, det känns ju inte som att man ska ha den här och på Bond, för vi vet vem som är Bond egentligen från början. Så det känns inte som att det blir så revealing på det sättet. Han drar av den som att här är jag liksom. Nej det är inte bra, jag tycker det, det känns väldigt, väldigt eh, opassande bara jag kan hålla med er om det att det känns lite oinspirerat och lite... Ja men de som de skrev det här väldigt sent så det är inte jättegenomtränkt i förhållande till resten av filmen. Och, men det är definitivt väldigt annorlunda mot alla andra klimats vi har haft på både gott på mitt, mitt sy synsätt och ont på ert synsätt. Så att ja, det är ett experiment som kanske inte fullt... är full i... alla smak. Ja men precis, nu kör vi slutet. Ja Ja, skit i det här nu. Vi skiter i det här. Um, någon som vill lägga till någonting mer? Nej, jag vill börja såga musiken. yourself. <skratt> <skratt> Då kör vi musik. <skratt> ja, det gör vi. Yes. Och när det stod klart att Sam Mendes skulle återkomma till Spectre så visste ju alla att Thomas Newman automatiskt var tillbaka som kompositör. Ungefär så började jag faktiskt Skyfall-musikavsnittet också, att Mendes och Newman hör ihop. Och det är ju lite ledstjärnan för hela den här musikavsnittet med Newman. Efter den stora succé med Skyfall, då, en Grammy-vinst Grammy och en Oscars-nominering, så var väl inte det helt oväntat heller. Men vi börjar ju som vanligt med låten, som i mitt tycke är sämre än Skyfall. Inte alls har samma tryck Varken vokalt eller instrumentalt Och den är skriven av Jimmy Napes Och sångaren själv då, Sam Smith Och låten används inte heller här Som något tema utan figurerar endast En gång i filmen och det känns Om möjligt ännu mer intvingat här Än vad det gjorde i Skyfall Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på låten och sen använder det i filmen the ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här egentligen. Det känns verkligen som att de bara har klippt ut och klistrat in backing tracket som jag sa från Sam Smiths låt. Och jag tycker det är, ja, det är riktigt tråkigt att de inte anammar låten som tema eftersom jag principiellt gillar den approachen. Och även för att den här låten, liksom Skyfall, då, skulle göra sig väldigt bra som ett tema. Nej, det är för dåligt bara. Det är för dåligt. Och vidare till de teman som faktiskt förekommer istället... Det tema jag reagerade på mest i biografen var helt klart resetemat, som ni säkert också vet vilket jag tänker på. Jag tycker det känns otroligt skönt att återigen få ett tema som förekommer när James Bond förflyttar sig från en location till en annan. Och sen vill jag också säga det att temat förekommer första gången när Bond åker till Hoffler-kliniken. Och det är mycket möjligt att det är Newmans mest uttrycksfulla tema han skrivit till en Bond-film kanske. Och det är definitivt i klass med Barry och Arnold och jag tycker vi lyssnar lite på användandet av, av det temat i filmen Och där var Crows klinik, det är faktiskt K på slutet annars skulle det vara klinik, eh, safe house och secret room och sen har vi temat för Madeline och det passar väldigt bra med hennes mystiska karaktär och det är skönt att vi får ett tema som används lite mer i filmen. Eh, det är en bra hommage till John Barrys och David Arnolds klassiska romantiska sound men med en newmansk touch på det hela. Och jag överlag tycker jag det är i de lugna spåren i filmen som Newman verkligen excellerar och får, ja, det är där han har sin comfort zone kan man säga. Jag tycker vi lyssnar lite på Madelines tema och hur det används i filmen. Där var spåren Madeline och Spectre N-Title. Och sen har vi ett tema som jag skulle vilja kalla uppdragstemat i filmen. Det spelas först när Tanner och Bond åker ribbåt på Themsen Och sen förekommer det också i en del av scenerna Och jag tycker även vi tar och lyssnar lite på hur det låter i filmen. Det där var Vauxhall Bridge och L'Américain. Och det sista temat jag vill ta upp är Blofeldt-temat som jag veteligen förekommer för första gången när man får se Blofeldts bas ute i den marokkanska öknen. Och sen när man får se Blofeldt i meteoritrummet. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på hur det temat används i filmen. Det där var Silver Wraith, A Reunion och Spectre en Title. Och självklart förekommer ju också James Bond-temat i den här filmen. Och den bästa användningen av det här är faktiskt i filmens inledningssekvens. När Bond smyger runt på hustaken i Mexico City. Och där får jag ordentlig Bond-känsla och den musiken slår till ja, alla bondsträngar på min lyra om man ska uttrycka sig lite lustigt eh, Tyvärr så är det lite av ett one-off-spår från Spectre eftersom varken soundet eller eh, rytmen återkommer senare i filmen, vilket är synd eh, Men jag tycker vi lyssnar lite på hur bondtemat används i filmen Det där var Los Muertos Vivos Estan, The Eternal City, Backfire, Snowplane, L'American, Detonation och Westminster Bridge. Och sen, eh, någonting som vi har pratat om mycket här i podden, eller inte i podden men vi grabbar i podden. Att Newman återanvänder mycket av sin musik och sina idéer från eh, Skyfall. Och i vissa fall på helt ologiska ställen tycker jag i Spectre. Eh, och bara för att visa några exempel på det så ger Newman eh, Lucia... Samma musikaliska behandling som Severin får i Skyfall Trots att de karaktärerna inte har med varandra att göra Vad jag vet i alla fall Jag tycker vi lyssnar lite först på spåret Severin från Skyfall Och sen på spåret Donna Lucia från Spectre Det temat från Skyfall som man använder mest i Spectrum är dock det som spelas i scenerna vid Skyfall Lodge i Skyfall. Nu används det bland annat när Bond är på Skjarras begravning i Rom och får se en hint av Blowfelt. Jag tycker vi lyssnar lite på Skyfall Lodge från Skyfall och sen hur det används i spekter. ja det där var spåret Skyfall från Skyfall <laughs> och sen The Eternal City och Kite in a Hurricane. Och det finns ytterligare ett par återvunna spår från Skyfall som jag inte eh, tänker ta upp här. Då. Det finns ju väldigt många. I de flesta fallen så känns det väldigt oklart i alla fall för mig vad tanken är med all den här återanvändningen. För spåren från Skyfall är ju inte direkt några spår av särskilt stor betydelse i den filmen utan det är mest lite slumpmässigt utvalda känner jag. Om man ska använda musik från en tidigare film så tycker jag att man inte bara ska klippa ut och klistra in utan göra det i lite nya tappningar. Så att det, det känns intressant och nytt, vilket jag inte tycker nu man gör på de flesta ställena. Och slutligen så ska jag utse mitt favoritspår. Och det är otroligt svårt att välja här tycker jag, för det finns inte så många spår som är bra rakt igenom som vi har varit inne på. För det finns vissa delar som är bra i annars rätt värdelösa spår. Men ett av få spår som jag verkligen tycker är bra är spåret Madeline som jag har pratat om och visat tidigare Jag tycker vi lyssnar lite mer på det Och ja, sammanfattningsvis vill jag väl inleda med att säga att jag inte vill ha tillbaka Thomas Newman till Bond 25. Det har kanske framgått rätt tydligt i de här två avsnitten senast. Jag tycker helt enkelt kort och gott att hans stil inte passar Bond, så som jag tänker mig Bond-musik. Och Newman själv sa det kring Spectre, att musiken ska vara diskret och tillbakadragen. Och om musiken märks i en film så kanske den försöker för mycket. Och det synsättet går i alla fall helt emot vad jag tycker filmmusik är och ska vara För om musiken inte ska märkas Då kan man lika gärna strunta i att ha en kompositör och låta ljuddesignen sköta musiken Inget ont om ljuddesigners eh, Men eh, nej, där har man och jag olika uppfattningar eh, Inget är rätt eller fel, men det är så jag tycker eh, Och det märkliga med det han säger är att hans musik faktiskt förstör vissa scener Genom att just märkas <laughs> eh, Och ta över rent ljudmässigt under till exempel flykten från kliniken Eller i klimaxet eh, Återigen i eh, Filmen så finns många spår som helt enkelt Är för platta och glöms bort eh, Och ja eh, han, han gör ju just I action så alltså gör han lite för generiska Han ger spåren lite för generiska Drag tycker jag att han ja, Helt enkelt bara trummar på Och höjer adrenalinet Visst men det finns ingen finess Bakom det tycker jag Utan det är mest Ja det Trummande, det är lite staccato-blås eh, Men inte så mycket mer Det är inget som är särskilt minnesvärt I alla fall i mina öron Och ja, det han gör i Skyfall Som är bra, det fortsätter han med här Och gör det, ja, kanske till och med lite bättre här Men det som är dåligt här Är mycket sämre än i Skyfall Så att betyget eh, Jag måste nog ändå ge det här soundtracket En 3 av 10 Får det faktiskt bli för jag tycker inte att. Nej, jag tycker inte det. Musiken är inte bra, tycker jag. Det är undergodkänt. Så att, ja, är det är ingen Newman. Eller en ny, en ny man, men inte Newman, vill jag ha i nästa film. <tryck> Tack för mig. <tryck> ja, det är ett svårt soundtrack där, för ju mer jag lyssnar på det. Ju mer less blir jag på det. Och det. Det är inget bra tecken. Nej det är ju inte det. Alltså Ett bra soundtrack ska man kunna lyssna på hur mycket som helst. Och upptäcka mer detaljer. Eller liksom... Och jag har haft lyssnat på det här ganska mycket till och från senaste veckan. Och bland annat haft det på hemma och så där. och lyckats somna till det två gånger. <laughs> Alltså, ja, det är, det är ja. to prove a point. Det kan inte varit under, under vet du... Snowplane. Nej, för Dari, ja, den gillar jag ju. <haha> <här> Nej, men alltså <här> pretitlemusiken är bra. Mm. Den passar väldigt bra in och eh, musiken i Österrike-scenerna är bra. Jag gillar den. Eh, heter den bara Pale King? Han åker med bilen där, ja. Ja, precis. Båten också. Ja, Och som säger, resetemat är fint som vi får höra där vid kliniken. Ja. Resten, alltså det, man lyssnar på soundtracket och det, det dyker så himla sällan upp någonting som jag fastnar för. Vilket gör att när jag lyssnar på soundtracket för femte gången, och framförallt när vi kommer in i london -delen, så är jag bara så otroligt less på den här ljudbilden som är så ovarierad. Um, och alltså efter att filmen precis hade kommit och jag hade lyssnat in mig ordentligt på Soundtracket så tyckte jag det var bättre än Skyfall. Men jag kan inte riktigt hålla med om det längre faktiskt. Jag tycker att det är en försämring. Det är, det är för repetitivt. Det är det passar inte in i filmen. Man kan tycka vad man vill om Skyfall Soundtracket. Uh, men det och sina ställen passade in ganska bra ändå. Även om det inte var så bondigt. Det här är inte bondigt. Och passar in lite sämre i filmen. Så att. Jag, jag går på din linje Otto. Och sätter faktiskt. 3 av 10. Och då blir ju det ett av dem. Då hamnar du ju i botten 3. I hela serien faktiskt. Ja. Så det är ju verkligen. Underbetyg. Av stora mått. Och ja. bästa spännande. Spår, bästa spår, ja, alltså jag vet inte, kanske Pale King eller Crows Clinic, ja, ja. jag säger inte mer än så Nej, Nej det är, vi får ju vi får komma ihåg att efter Diana the Day så hade nog alla vi skrivit under på att David Arnold skulle försvinna Eh, sen kommer ju med Casino Royale Fyra år senare Nu, nu ser jag inte li riktigt lika stor potential Att Newman ska komma klämma till med ett 10 av 10 score I nästa film Men eh, kan jag kan alltid hoppas om han är tillbaka för Arnold har ju faktiskt ett intresse För Bond och Bond-musik som Newman inte har Överhuvudtaget Och Spectre, Spectre, Spectre Ja, var ska man börja eh, Det finns Vissa moment eh, På det här soundtracket som är skitsnygga som jag gillar problemet är att det är så många spår som bara är mediokra och vissa är direkt kassa det är eh, även om det finns moment som är snygga så är bottarna så pass många fler och så pass mycket lägre än vad Skyfall är och precis som Rickard var inne på alltså Skyfall nu lyssnar inte jag på just det här soundtracket så ofta men det kan man ändå lyssna på och man kan ändå känna sig ganska nöjd med det. Även om det inte är jättebondig musik Så är det ändå skön musik Att lyssna på bara Spectre Nej, det går inte att lyssna på det Man tröttnar jättesnabbt Det är repetitivt Det finns Förutom de där små momenten här och där Så Kommer jag liksom aldrig in i den här musiken överhuvudtaget, Alla spår bara flyter ihop Och jag vet inte riktigt vad, vad jag ska göra egentligen Ehm jag gav Skyfall en femma och ja, jag måste ge era samma betyg som ni gav. Den tre jag tycker ändå är klart sämre. Just på grund av att bottnarna är så väldigt låga. Och de bottnarna har inte Skyfall. Så mm. även om det finns några snygga grejer här och där så finner jag det väldigt svårt att försvara det här soundtracket. Och försvara Newman som Absolut inte får komma tillbaka Nej, men jag vill bara dra en referens Om du var klar där Emil. Ja. med eh, Mitt favoritspår från Skyfall Var ju Enquiry mm. Och bara i det spåret händer det ju mer Än i alla actionspår sammanlagt i Spectre Tycker jag ja. Och det är ju det känns som att allt han Allt han var taggad på att göra med Bond Om man nu var taggad överhuvudtaget Använde han i Skyfall ja. Och sen kör han bara på tomgång nu Vilket är jävligt tråkigt Så det är ju, ja, jag är ju besviken Ja men det är väl pre-tighten, där funkar musiken alldeles utmärkt. Precis som det gjorde i Skyfall. Men det, det finns väldigt lite att hämta i det här. Mm. Och jag kommer avstå från med rätt att ens utse ett bästa spår. Du lämnar en... en du röstar blankt? <laughs> ja, jag gör faktiskt det, Jag röstar blankt. Jag känner inte att något spår direkt är värd min röst. Så ni får tolka det som ni vill kanske, men det säger väl lite. Du röstar på spåret... Eh... Exercise at Gibraltar från The Living Daylights Ja det gör jag <laughs> Du lägger din röst på ett helt annat soundtrack <laughs> en Livlina, inte ringa en vän Jag ringer in ett annat soundtrack Emanuel, hylla på nu bara Newman kommer tillbaka som en ny man Åh, oh, nämen alla Problem jag hade med honom I Stryffal har han till <laughs> Faktiskt oh, Det är som när jag lyssnar på det här spåret Eller här soundtracket, i början när jag lyssnar på den här filmen kom och allt, jag tänkte ja, men Jäklar vad och håller han på med grabben Det är helt, helt <laughs> märkligt Men jag har, det har växt på mig Tack att filmen har växt på mig Och nu <laughs> Det är så otroligt att säga det Efter att han blivit, blivit dundersagad nu här Men i princip alla spår I illa <laughs> <laughs> <här> <här> nej, alltså, vänta ett ögonblick Vänta ett tag, Jag måste bara gå till garderoben och hämta defibrillatorn. Jag ska börja starta igång hjärtat. En sekund bara. Oh, <här> alltså, ja, nej, det är otroligt oh. alltså, vad smaker kan skilja. Men fortsätt för allted. Ja, men Och det är som han har infuserat bond alltså bondsoundet på ett bättre sätt. Han har gjort det mer subtilt. Det är en mer intressant ljudbild. Hans återknytning till Stryffold fungerar oftast med några få undantag i början av filmen. Och jag tycker rent allmänt att det passar in i filmens värld, tematik och karaktärer på ett bättre sätt än vad Stryffolds gjorde. Och det är så svårt att jämföra Thomas Newmans jobb mot resten av serien med tanke på att han arbetar så pass annorlunda. Och därför känns det nästan inte halvt ordetvis att sätta ett betyd jämförelse med Arnold och Barry och alla de andra. Så det är därför det är enklast att prata i förhållande till Scryfall För det känns som att han har bättrat på Och hade mer passion här För att han var mer säker i hur han skulle göra Bond-musiken helt enkelt och Ja, han är bättre i de lugna ögonblicken Och när han väl levererar här Så gör han det bättre än i de motsvarande i Scryfall För jag actionmusiken musiken i båda filmerna Är ju Minst starkt annorlunda Men jag gillar att han har byggt ut Musiken från slutet på Stryffol Och gjort det nästan till en action suite I Spectre Och eh, det är speciellt Ett spår som verkligen har växt på mig Med hans gitarr och trummor och allt där Nej eh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Men jag, jag ska inte babbla på Alldeles för mycket för att misstänka Att jag inte kommer få med nästa avsnitt Om jag fortsätter hylla på det här viset ja. eh, Så jag kommer fatta mig kort Och säga att jag tycker nu man har lyckats Men precis som med många andra I det här gänget av så vill jag inte se honom tillbaka Och just för att Det känns som att han har gjort allt han någonsin har kunnat gjort Och att han kan nog inte tillföra mer Till bondserien serien för han har liksom okay. nått sin absoluta topp nu Vad det gäller han och hans bond -värld. Och Favoritspår Det är svårt att välja för att jag har en hel del Och jag tycker det är många intressanta grejer Han gör med ljudet i Stort, men jag ska säga Tre, och det är Donna Lucia, det är Secret Room, och det är Ja, vad är den tredje? Det blir A Reunion Oj Och jag kommer lägga upp Den här soundtracket på en Vad tror ni? Åtta Ja Ja, jag tyckte det lät som en riktig, hedlig åta. Hylla bond är alltid trevligt, men eh, dina hyllningar kommer väldigt oväntat. Man vet inte riktigt. <laughs> ja, faktiskt. Riktiga left-field-grejer. Ja. Jag satt och ja, var bless i fem filmer på 80-talet. Så nu känns det skönt att hylla loss. Bondjosa rejält över mikrofonen och podden. Över Newman. Ja, ja exakt. <laughs> jag hade John Barry på 80-talet, men nej. Ja. Ja. Nej, men eh, jag... Vi får snacka mer om det här i musikavsnittet För då misstänker jag att vi kommer att ha en väldigt skön diskussion Om Newman i detalj det Jag tror aldrig jag har diskuterat Så, samma ämne Så mycket med samma person som jag gjort Med dig, Otto, de senaste, ja, snart fem åren Nej, det var senast nu på Messenger Så att vi skrev en halvtimme. timme Vi skrev, en, ja men säkert en timme ja. skrev om Newman <laughs> Det var otroligt uttämmande och trevligt Men vi får fortsätta i musikavsnittet Som kommer sen yes. Det får vi göra Först ska vi sammanfatta filmen jag tycker att jag börjar faktiskt. Det är lite vemodigt att ge sig på eventuellt sin sista sammanfattning. Man vet ju inte. Vi kanske fortfarande håller på när Bond 25 kommer. Ja, definitivt. Ja, filmens absolut isärklass största problem är ju det här förbannade jävla manuset. Alltså, exakt allt med Denby och C ska bara bort. Det ska inte vara där överhuvudtaget. Fokusera bond, med Bond ute på fältet. Skit i de här interkatsen. Jag bryr mig inte ett enda dug om C. Han är... Alltså det, det är en står som inte alls funkar överhuvudtaget. Och det är... Eh, direkt när han kommer in på M-mötet så tänker man bara... Ja, men den, den där snubben är ond. Och sen så skiter man fullständigt i vad han gör resten av filmen. Det är liksom... Varje gång han är med i en scen när han dör så bryr jag mig inte överhuvudtaget. Eh, bon rogue igen. Jättestor gäspning. Ja, men alltså, och sen... Manus ett jättestort problem och sen också Sam Mendes. Och de två tillsammans gör att den här filmen är den mest ofokuserade filmen i hela serien. När eh, Emanuel... Eh, vet du Fick lida genom 80 talet, säger jag att jag saknar verkligen gång för han kunde göra en fokuserad bondfilm. Det här är. Ja. det, det, det är mycket fel. Där. De försöker göra lite mer klassiskt, som sagt, någon form av modern, despagming Me med lite mer storslaget. De försöker få in lite mer klassiska bondelement. Det funkar ibland väldigt väldigt bra och ibland faller det ganska hårt. Men när det funkar så funkar det väldigt väldigt bra. Som hela tågsekvensen, som där är det ju 9 av 10. Det är verkligen skitbondigt. Och det finns flera sådana där delar i den här filmen som... Bara de delarna är fantastiskt bra och fantastiskt bondiga. Men i kontexten av filmen, med så ofuxerad som den är, så... Funkar inte helheten. Det är också svag action, precis som det var i uh, Skyfall. Um, Bästa actionsekvensen är i uh, Pre-Titon, så redan där har man liksom fått action-klimaxet. Vilket absolut, det är absolut inte så det kan funka. Det ska funka i en bombfilm. gilla uh, gillar av Locations, uh, speciellt Marocko. Uh, jag gillar också Rom, men jag tycker inte att de utnyttjar Rom ordentligt. Men det är, finns mycket potential i den här filmen och hade man bara struntat i allt det andra, tweakat några grejer så hade det här verkligen kunnat ha blivit en, en skön klassisk bonfilm i mer en klassisk anda. Men ah, det håller inte hela vägen. Eh, men även om jag låter väldigt negativ så är det ju det är en väldigt underhållande film eh, som tyvärr tappar ordentligt på slutet men... Överlag så är det en väldigt underhållande film och det finns vissa moment som är riktigt, riktigt bra. Eh, men jag får 6 av 10 av mig i alla fall. Eh, det, är, det ligger någonstans mellan Quantum of Solace och Skyfall för mig. Och eh, det kan ju vara Craigs eh, sista film, det vet vi inte. Men eh, om man ska försöka sammanfatta honom lite i alla fall. Eh, Craig i den här filmen tycker jag gör ganska svag prestation. Han... Han muttrar väldigt mycket och det är flera scener där han har lite fel ingång till Bond tycker jag. Och eh, känns inte riktigt så engagerad. Han säger att den här filmen var väl lite rolig att spela in men den märks inte riktigt på skärmen. Eh, och, men Craig som helhet och, och den har gjort de fyra filmerna så tack Daniel Craig. Eh, Jättekanonval eh, och jag uppskattar verkligen honom som Bond. Eh, Även om jag inte tycker att han är i samma nivå som Sean Connery eller Timothy Dalton så han är verkligen verkligen en bra bond. Eh, tack för mig. Eh, och så vill jag att Rickard ska få ordet. Oh, oh, oh. <laughs> eh, alltså Efter premiären så tyckte jag att Spekter var eller var, den närmade sig ändå nästan liksom Casino Reals eh, nivå. Eh, liksom klassisk Bondfilm på många sätt Men efter fler tittningar så Har den fallit Rätt så jäkla tungt alltså. det är precis som Emil säger Den har så mycket Problem som hade gått Att lösa med bara lite Eftertanke Det är just det här med den Ologiska handlingen Det ryckiga tempot som såklart ligger i manuset Och i lite hur Mendes vill hantera det och också hur den ser ut äm, estetiskt osammanhängande som jag pratade om förut. Äm, och det är, det är bara frustrerande att se potential på det här sättet. Alltså här, den här filmen hade kunnat bli magnifik och istället så trillar det helt på andra sidan och blir rätt mediokert. Ja. För inslängt då emellan de här korkade scenerna så ligger ju de här scenerna av briljans. Eh, Pre-title-sekvensen gillar jag väldigt mycket. Spektermötet är fantastiskt. Mr. White-konfrontationen, hela spekterbasen Det finns ju ändå scener som är väldigt, väldigt bra. Och så är det ju allt däremellan som inte klickar för mig alls. Och spiken i kistan i då klimaxet i London som jag det tycker det är tillbaka på nivåer som Tomorrow Never Dies och Die Another Day. Det är inte okej okay i en Bondfilm. Um, humorn, den passar, lite, den passar inte in i filmen på något sätt så är den ändå väl, liksom välkommet inslag för mig för det... Jag skrattar till några gånger och det gör att jag i alla fall tänker på hur dåliga scenerna är i övrigt. Liksom. Så att på så sätt är det väl lite positivt. Och jag tycker Craig faktiskt hanterar humorn hyfsat bra. Över förväntan faktiskt. Um, men på det hela taget så blir det här som en helhetskänsla Craigs sämsta film- um, och klockar in på en medioker femma av tio. Jag jag gillar inte den här filmen längre. Och jag gjorde det inte senast jag såg den. Jag såg den en gång när jag hade köpt den på Blu-ray för ett år sedan. Och var riktigt läst på den. Och då tänkte jag att det skulle vara på grund av att jag hade sett den så många gånger på bio precis innan. Men nu ett år senare så är känslan exakt likadan. Så att... Det är inte ovanligt att en ny Bond-film cementerar sig så snabbt- men jag är inte så förtjust i det här. Och det som räddar upp den att den ändå når upp till en femma- är just de fantastiska scenerna som jag nämnde alldeles nyss. Och Craig som helhet då? Ja, jag kommer faktiskt väl att inte säga så mycket- för jag har inte, det här har jag verkligen inte landat i vad jag tycker om honom. Um, för jag tycker han blandar och ger- Lite för mycket. Det är bättre än Brosnan. Hans era överlag är mycket bättre än Brosnan. Men med tanke på att jag tycker inte att insatsen i Spectre är så jättebra. Så blir det lite sour note på slutet. Han är fantastisk i Quantum of Solace. Det är min favoritprestation. Han är ett jättebra val. Men sen lite hur han rankas med de andra Vet jag inte riktigt Men ja, ja, han är en väldigt bra bond Det är han, absolut Otto. Yes, då ska man eh, ta sats för sin sista sammanfattning I de här filmavsnitten i alla fall som vi gör eh, Så att, nej eh, som ni har varit inne på Det är en ganska, jag vet inte det, det går nog att lösa problemen som filmen har Med ganska enkla medel Och jag tycker att det är en ganska splittrad film eh, På många sätt Musiken som vi har varit inne på eh, Scenerna, hur de är fotade Det är kallt och det är varmt eh, Klimaxet eh, Det är mycket som, som inte liksom, riktigt Klaffar, som ett pussel som du sa Richard Som man bara ska trycka ihop liksom. eh, Och det är liksom visst John Glenn var ingen mästare Han kunde göra en sju helvetes liksom, Korv med mos, men <skratt> Sam Händes försöker liksom, göra en 17 -rätters middag Med liksom, löjroms toast och skit Som inte liksom, funkar eh, Och det blir liksom ja, de, de försöker för mycket och det, det finns Mycket potential men Men det blir liksom inte alls så bra som det kan bli Och då föredrar jag John Glens Cormor mos. <laughs> men ja, det är lite kul att De två filmerna som jag tycker har mest Potential nästan i hela serien Quantum of Solace och Spectre är, ja, Nu vet jag inte exakt vad Emanuel tycker om den här Men det är de två som Emanuel har eh, Pracet mest på senaste tiden <laughs> Och eh, jag tycker att Craig som ni säger, han är lite butter Han är lite, verkar lite trött bara överlag Och eh, Ja, jag vet inte Musiken är sämre än i eh, Skyfall Och eh, Sen, ja Jag tycker att det, det är vissa scener som är Magnifika, scener, scenerna på tåget Till exempel Och eh, inledningsscenen är också väldigt bra Och sen så blandar den ju Och ger lite eh, andra scener Som vi har varit inne på också med Flygplansjakten till exempel Men som film Jag vill nog ändå ge den en Fem av 10. Just för att den blandar och ger Och då brukar den ligga ganska bra i mitten Och ja, jag har andra filmer på Jag vet att jag har Moonraker på 5, Och jag tycker de är ja, ungefär likvärdiga Jag kan titta på den, jag blir underhållen Men sen kommer vi till klimaxet Och jag blir ledsen <laughs> Men, men <laughs> som alltså Jag vet inte Angående Craig så vet du tusan om det har funnits någon som har legat så rätt i tiden som Craig har gjort nu För han är ju verkligen en bond, som alla har varit egentligen, men en bond av sin tid Och han, han sitter verkligen rätt in i den här eran av Bourne-filmer, av Batman Sen tycker jag inte det är så värst bondigt Men han är verkligen den bond som ja, vi förtjänade och behövde egentligen efter Dine Och det tycker jag är, det ska han ha en stor eloge för Sen tycker jag att han har blandat och gett lite själv också. Jag tycker han var magnifik i Casino Royale. Eh, Quantum of Solace, ja, jag gillar inte filmen så mycket. Men Craig är ju, ja, ganska bra. <laughs> och sen har han tröttnat lite i Skyfall och Spectre. Men som helhet, definitivt för serien en väldigt, väldigt viktig injektion med allt han har gjort egentligen. Han har ju varit en bra ambassadör för Bond. Eh, han har gjort det bra som Bond. Eh, jag hoppas att vi får se en femte film igen Så att han får kröna sin karriär med någonting bättre än Ja, springa runt i ett gammalt eh, ruckel MI6 det, det vill jag inte avsluta Craig med liksom. det, Nej, nej eh, Det ska till en bättre avslutning För Craig, det är väl det jag vill säga Så avslutar jag det här ja, Sista man till rakning nu då Emanuel Ja, och när Spectre annonserades Och när vi började börjat på allt som skulle vara med i filmen så var det helt otroligt För att i princip allt jag hade Undrat mig på förhand stulle på ett eller annat sätt vara med jag hade velat se Monica Bellucci, Jag hade velat se Christopher Waltz. David Bautista. Jag hade velat se Mr. White komma tillbaka. Quantum. Bond som blir kär. Jag hade velat se tortyr. Jag hade velat sett snö. Och jag hade velat sett Men det är så allt där. Allt är med. Och allt jag hade undrat från en bond finns i Spectre. Med det jag sagt är den inte perfekt. För att den har ett bitvist urkast manus. Och det är väldigt frustrerande att se. För att med, som ni säger, små medel hade det här kunnat blivit för mig en topp tre film. För den har allt egentligen. Men de hade behövt streamlina filmen lite. De hade behövt omfokusera den lite. De hade lärt lite mer hot i filmen. Lite mer fara och moment. Och helt enkelt bara tajtat till den lite. Som den är nu. Som vi har filmen så har ni som ni har förstått Så vi gillar den eh, Mest kanske för att Craig gör en jättebra insats För att alla skådespel är en bra insats Men dess Lyckas styra filmen på ett vettigt sätt Och Kanske framförallt så lyckas han dölja tematiken på ett bättre sätt Än man gjorde i Skyfall. Jag tycker när här tematiken och det här med att Det förflutna kommer tillbaka och allting. Det visualiseras och Anammas på ett bättre sätt och görs mer smartfullt. Vilket gör att jag kan se filmen flera gånger och hitta nya detaljer i det. Det känns som en väldigt medveten film helt enkelt. Och det gör att den känns belönande. Och den känns ändå som att Mendes har haft passion på ställen. Men kanske inte på de ställen man förväntar sig att en bonrektor strålar mycket krut på. Och det är väl det är lite det jag menar med jordlän och allt där. Och. Eh, Ja, jag vill självklart se mer av Craig och, Men inte av Mendes eller av Newman eller av Lodron För att, som jag nämnde lite med Newman De har gjort allt de har kunnat göra egentligen Med, med sin Tottenham bond Och det blir blivit lite för storslaget Lite för pompöst och lite för mycket bakgrund och allt där. Och bondserien ska inte gå åt det hållet Jag tycker det ska bli mer nedtonat Och det ska bli mer Grundat och lite mer Spännande igen Som det är nu är det lite mer lagt och dramahållet Och jag känner att Det har fungerat nu för Stryffol Och Spectre Men att inte för en tredje film Och därför propsar jag gärna för att vi inte ser återkomsten Av Madeline Swan Och ett eventuellt mord på en och annat där um, Annars då Rent fotomässigt så anser jag att Spectre Är snuggare än Stryffol Musiken lika så Eh, bättre skurk Bättre insatser av alla från MI6 Bättre humor, bättre kvinnoroller Och överlag har den bara en, en skönare stämning Som jag hellre vill se i en Bondfilm Den har bättre blandning mellan humor och seriositet Handlingen är på pappret mer enkel Och egentligen allt som jag hade påtala, påpeka på Påpekar på Stryffel har de rättat till Men det är just att de kör var in sig i tesser, framförallt i filmens första och andra akt Som gör att det är svårt att sätta upp den i den allra högsta toppen Och beroende lite på vilket humör jag är på så varierar den betyd Antingen en stark sjua eller en svag åtta Nu har jag levt lite i Spektres bubbla de senaste två veckorna Och... Eh, det blir en fyra helt enkelt Ja precis, ja, den har ju inte Christopher Walken Så att den kan inte vara med, <laughs> med <den. Ja. laughs> Nej men jag ger, jag ger den en Jag ger den en åtta Och Men jag vill inte, jag måste säga till mig Jag vill inte se mer av Det de har påbörjat Och just det där med släktrelationen Och allt där Men som den filmen den är Och som den enskilda filmen den, den är Så är den åtta för mig Och jag uppskattades dess meriter Och det gör ju också den till den Tredje bästa Kraid-filmen Och Kraid då det är inte allmänt När jag började bondintresset Och när jag började gilla bond så var jag fortfarande Brosnan bond Men Kraid har ju ändå varit Den bonden som har varit med Mest för mig Och jag känner att Kanske inte att jag kan identifiera mig med, med Kraid's rolltolk. Men på något sätt känner jag att Jag har fått en mer personlig Kontakt med Kraid's rolltornen än vad jag har fått med någon annan av de bondarna. Och det kän har känts på något sätt väldigt bra. Och eh, jag har ju mina personliga skäl att gilla Say Quantum of Och eh, tre av hans fyra filmer är topp 10 filmer för mig. Och det han har gjort med rollen är fantastiskt. Han har gjort någonting helt nytt. Han har tagit tillbaka Fleming men blandat med de moderna känslorna. Och moderna världen som vi lever i. Och han har... Jag har tagit tillbaka det tunga men ändå känslomässiga som fanns redan i Flemings första böcker Och eh, han är för mig nästan lika självklart som Conor gjort. Jag hoppas till gud att han gör en femte bondfilm Det hade varit orättvist om man inte gjorde det Och eh, Craigs Bond betyder väldigt mycket för min del Och... Eh, det hade känns till början väldigt svårt att se någon annan som, som Bond i Darts-läget faktiskt. Så det är allt för mig. Tack och bra Craig får man ju ändå säga, Craig och hans filmer har ju tror jag lyckats locka väldigt många nya nya fans till Bond-serien och gjort Bond Verkligen. coolt igen. Ja, helt eh, klart. Jag menar, Brostens Bond var ju aldrig coolt på det här sättet. Nej, det var väl egentligen Golden Island kanske. Ja, exakt. Men det blev ju... Det dog rätt snabbt. Ja, exakt. Och det distansierade sig ju väldigt mycket mot vad Bond var och hela det här. Att det blev mer... Men Som Lee Tamahori sa, det, att det skulle vara mer en familjeunderhållning. Outlandish. Liksom. Exakt, det blev inte coolt på det sättet. Nej, det är sant. Det känns som att skillnaden är att med Brosnan då, då var det nog många unga, nästan barn, som, som började gilla Bond. Uh, som vi ser liksom på oss egentligen att vi var ganska unga inte jag, okej okay, nu ska vi skilja ni var ganska unga när ni började gilla Bond <laughs> för att ja. brossnan gav er någonting när ni var små medan Craig eran har lockat liksom unga vuxna på ett annat sätt att börja uppskatta Bond ja. och det är ju väl för det är där man vill ha Bond egentligen ja. Jo. Ja, verkligen. man vill ju inte att Bondfilmerna ska göras för tioåringar Nej. Nej, för det var de aldrig tänkta från, från början att vara Flemming sa ju det själv Ja, exakt, Flemings är ju, det är ju vuxen material Det är ju liksom sex och våld som riktar uttryckte sig tidigare <laughs> Och det där ja. göttiga Ja, <laughs> exakt ja. Nej, men det, jag tror det kan vara farligt att fortsätta i det här som du sa Emil Att eh, Bond går rogue, Göra det, dra det till sin spets För då kan du sluta egentligen i Ja, worst case scenario, att folk tröttnar lite på Bond om det ska fortsätta i samma hjulspår ja. hela tiden. Jag tror att det mm. viktigaste är nu att göra, som vi alla har varit inne på egentligen, en strömlinjeformad uppdragsfilm. Där han bara får ett uppdrag. Inga krusiduller liksom, utan han, han gör det. Inget rogue, inget eh, släktskap med någon. Han, han bara är. Och så Det tror jag är viktigast nu för serien. Ja, Bond har sitt sätt att vara sitt... Eh, det är liksom en ja. egen genre. Så... Gör en ordentlig bombfilm, där som det blev stort för. Och sluta med det här rogue och allt vad det är. Och all den här uh, tematiken som hamras in i. Jag vill bara en disclaimer, vi är inte sura på Emanuel om ni har fått det att låta så. <laughs> <laughs> Utan vi kommer, krama, vi kommer krama honom så snart som den 25 februari. Ja. Um, ska vi ta en av där. Men först, sluta för guds skulle inte att lyssna för att avsnittet slut. För nu kommer något någonting viktigt här. Ja. Eh, nästa avsnitt ska vi göra ett litet sammanfattningsavsnitt Har vi tänkt eh, Och då ser vi gärna att ni skickar in lite frågor till oss Om ni har några Så får vi in några frågor så kan vi ta upp det i, i avsnittet Så mm. vart ni, ni kan ju välja själva vart ni vill eh, Facebook, Instagram, skriv kommentar På WordPress, skicka PM Brev gärna ja, Jättegärna brev, det älskar vi jag behöver ju inte rabbla alla sätt ni kan äh, sk skriva till oss. Men alla sociala medier och sen om det är kommenterar eller PM eller vad som helst. Facebook, och YouTube, you och Insta, Twitter och allt vad det heter. Rickard? Ja. ja, nej men jag tänkte att man kan, ja, vi slänger väl, kan vi ju dessutom slänga upp en, ett inlägg på Facebook och på Instagram. Där vi säger, nu är det frågedags, släng in ja, era frågor. Så det kommer påminnelser på sociala medier om ja. grejen. Ja, ja. yes. Där var vi klara. Ja, det var vi klara. Nu gick vi i mål. Åh herregävlar. det var alltså. filmerna. Men podden tar inte slut. Kom ihåg det. Vi kommer att fortsätta efter sammanfattningsavsnittet. Ja. Så fortsätt för Guds skull att lyssna på oss. Podden i det här formatet i alla fall. Ja, är slut. Ja, vi kommer... Vi kan väl hinta lite om det. Vi kommer ha flera recensionsavsnitt. Så... Kan ni mm. fin finura lite på vad vi kan komma och recensera då? Men det ligger i framtiden i alla fall det gör det. Eh, Idag så ska vi i alla fall tacka Agent 07.nu och From Sweden with Love mm. eh, Och så ser vi fram emot nästa avsnitt som kommer om två veckor Så då hörs vi då Det gör vi Då knyter vi ihop säcken tillsammans ja. Den tysta säcken lidl ska in <laughs> liksom. Nej men det är ju fint sammanfattningsavsnitt så att vi ses om två veckor eller hörs i alla fall om två veckor skicka massa mm. frågor nu, vad jag tycker om Emanuel och allt sånt. <laughs> ha det gött. to ja. Toodaloo. Hej på er. Ciao.